Prvej línii, prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. V tomto netradičnom čase o 20. hodine vás poprvýkrát vítam v relácii v prvej línii Boris Koróni. Dnes je to naozaj netradičné, pretože mnohí ste zvyknutí na to, že reláciu v prvej línii sme vysielali od 5. hodiny zhruba do tej 7. až u 8. Teraz vďaka novej štruktúre rádia programovej a vďaka aj personálnym zmenám, ktoré sa udiali v poslednej dobe v rádiu. To zrejme bude skôr o tom, že táto relácia bude chodievať v neskorších časoch. To, v časoch teda, a to je jeden z dôvodov. No a potom druhý dôvod je vlastne ten, ktorý sa už do veľkej miery týka práve témy, ktorú budeme aj dnes rozoberať. Zkrátka a dobre, deje sa nám veľké množstvo v poslednej dobe zaujímavých udalostí a okolností, ktoré jednoducho by bolo dobré v našom vysielaní rozoberať postupne s našimi hostiami pretože sú to naozaj veľmi dôležité témy, ktoré sa v konečnom dôsledku dotýkajú životov nejedného z nás. No a takou je vlastne aj téma, ktorej sa chceme dnes venovať a ktorú by som vám v rámci svojho úvodu rád priblížil. Stalo sa to počas tohto víkendu, respektíve začiatkom víkendu, konkrétne myslím v piatok, sa objavila tak v domácich, ako aj teda svetových médiách informácia, podľa ktorej Nedaleko, a preto hovorím, že sa to týka vlastne nás všetkých, lebo sa to stalo nedaleko slovensko-maďarskej hranice. A príslušníci ukrajinského pravého sektoru tam údajne urobili niečo veľmi zlé. A ja vám teraz prečítam v úvode tejto relácie v prvej línii, teda čo sa vlastne stalo. Prečítam vám oficiálnu správu, ktorá, ktorú v tomto smere vydala tlačová agentúra Slovenskej republiky, kde sa teda píše... Najmenej dvaja ľudia prišli o život a ďalšie utrpení zranenia pri streľbe v západu ukrajinskom meste Mukačevo, nedaleko slovenských a maďarských hraníc, oznámila to agentúra AP s odvolaním sa na ukrajinské médiá. Presné okolnosti streľby, ktorej došlo v miestnom športovom komplexe, zostávajú nejasné. Do incidentu boli zapletení ozbrojenci ukrajinského radikálneho zoskupenia Pravý sektor, z ktorých dvaja údajne zahynuli. Ukrajinský minister vnútra Arce Navakov uviedol, že v zakarpatskom Mukačev Prebiehala špeciálna operácia bezpečnostných síl zameraná na odzbrojenie a zatknutie členov zločineckého gengu, ktorí sa zmocnili civilného zariadenia v Mukačeve. Informovala o tom agentúra Unian a podľa tejto agentúry na operácii sa podielala Ukrajinská bezpečnostná služba SBU, ktorú posilnili príslušníci špeciálnej policajnej jednotky a ukrajinskej národnej gardy. Ukrajinský prezident Petro Porošenko vydal v tomto smere príkaz na okamžité zatknutie zločincov zodpovedných za krvy prelievanie v Mukaceve. Pravý sektor uviedol, že na jeho členov zautočili miestni banditi napojení na ukrajinského poslanca Michaela Laňa. Tento nekdejší člen strany regionov ex-prezidenta Viktora Janukoviča patrí v súčasnosti do politickej frakcie vystupujúcej proti pravému sektoru. Podľa vyhlásenia pravého sektora prišli v dôsledku ostrej streľby v Mukačevé o život dvaja jeho členovia, štyria boli zranení, z toho dvaja sú vážne. Skupina dáva výbuch násilia do, do súvislosti s tým, že sa jej podarilo prerušiť pašerácké tunely v Zakarpatskej oblasti. Podľa poradcu ukrajinského ministra vnútra Antona Geraščenka boli zabití traja ľudia a zranenia utrpeli traja policajti a štyria civilisti útočníci podľa neho zničili granátometmi dve policajné auta. Miestne médiá podávajú aj inú verziu udalosti, podľa ktorých mukačovský športový klub obsadili členovia pravého sektora. Na odpor sa im vraj postavili ozbrojenci verní poslancovi Laňovi. V nadväznosti na násilie v Mukačeve vypukla aj ďalšia streľba neďaleko hotela ležiaceho pri dialnici, ktorá spája hraničné mesto Čop s Kievom. Toľko teda k oficiálnej správe, ktorá je už ale staršia, samozrejme tá bilancia sa medzičasom upravovala, o tom sa budeme rozprávať aj v relácii. Toľko teda k oficiálnej správe. Ja už len e, dodám, že podľa tých najnovších správ, ktoré som objavil aj dnes, Tie najnovšie správy hovoria o tom, že stúpenci pravého sektora mali sa prepravovať, je nová informácia, na autách s pražskými poznávacími značkami. Z videa zverejneného na YouTube je zrejme, že využili najmenej tri takéto autá a jedno z nich je podľa databázy Českej policie kradnuté. To, čo sa udialo počas víkendu teda v Mukačeve, je dôležité minimálne vážení poslucháči z dvoch dôvodov. Minimálne z dvoch Poprvé, podľa viacerých pozorovateľov alebo analytikov, ak chcete, nám tu teraz hrozí rozšírenie, ale ani nie nám, tak ako skôr Ukrajincom, hrozí rozšírenie vojnového konfliktu na celé územie Ukrajiny. A čo je ešte horšie, alebo dôležitejšie, to je tá druhá vec, pre ktorú by sme sa touto témou mali zaoberať. To, čo je dôležitejšie pre nás, je to, že celý incident sa odohral, ako som už hovoril, Neďaleko Slovensko-Maďarskej hranice. Konkrétne sa hovorí asi o takom čísle, že asi 100 kilometrov od našej hranice. No a je tu vlastne akoby reálna obava toho, že či sa náhodou tento vojnový konflikt, ktorý momentálne zúri na Ukrajine, nemôže takýmto pádom, vďaka tomu, že je už blízko našej hranice, že či sa nemôže nejakým spôsobom preliať aj do našej krajiny. A v každom prípade ide naozaj o mimoriadne závažné záležitosti, v rámci ktorých ale, a to treba povedať, panuje momentálne veľké množstvo nejasností. No a práve, som, práve preto som si povedal, že do dnešnej, že práve dnes urobím takúto mimoriadnu reláciu v prvej línii, kde by sme vlastne mohli sa trošku hĺbšie podebatiť o tom, čo sa to vlastne v tom Mukačeve udialo a aby sme mohli nejaké súvislosti z toho aj možno vyvodiť. No a tak som si povedal, že bude dobre sa na túto tému pozrieť bližšie. Samozrejme, ja si netrúfam túto tému obsiahnuť sám. A preto som veľmi rád, že v tejto chvíli mám pomoc na našej Skyblinke v podobe Juraja Poláčeka, ktorý je spoluzakladateľom a redaktorom portálu Medzičas. Uvidíme, či je to tak, že či sa počujeme. Pán Poláček, ste tam? Áno, vieme. No, výborne, takže naša Skyblinka momentálne funguje. Ja verím, že to tak teda bude počas celých dvoch nasledujúcich hodín, v rámci ktorých sa samozrejme do vysielania môžete zapojiť aj vyvážení poslucháči. Telefónne číslo poznáte, ale pre istotu, pre tých z vás, ktorí možnosti až neskôr prišli k nášmu rádiu, alebo ste len takí novo objavitelia nášho rádia, tak číslo, na ktoré nám vlastne už od tejto chvíle môžete telefonovať, je 048 381 0101. Takisto nám môžete písať maily na adresu studiozavináčslovodnývysielac.sk a môžete takisto reagovať na facebookovej stránke a, a aj našej, na našej internetovej stránke. Budeme čítať tak otázky, ako aj vaše názory, najlepšie k tejto téme. Takže hosťom dnes ešte raz Juraj Poláček, spoluzakladateľ, redaktor portálu Medzičas. Ja už len dodám, že spolu s ním vám dnes dobrý večer v rámci tejto relácie práve, práve od mikrofónu a spoza techniky aj Boris Koroni. A teda dodávam, že naozaj verím, že sa do tejto našej diskusie zapojíte. Pán Poláček, vy ste už u nás v minulosti pôsobili, vy pre našich poslucháčov nie ste až takou neznámou, pretože vy ste, ak mám dobre informácie, pôsobili už viackrát teda u kolegu Norberta v relácii Informačná vojna, ale skrátka v relácii v prvej línii, ktorú vysielame dnes, ste ešte neboli. A teda, ak dovolíte, tak ja by som v úvode relácie, predsa len trošku času venovala aj, aj takému pohľadu na vás, ako na vašu osobu. A ak teda dovolíte, tak by som vás predstavil uh, trošku bližšie aj našim poslucháčom. Môže byť? Počkajte, ale vás nieko veľmi, veľmi zle počujem. Kde vy máte ten mikrofón? Nemáte ho niekde ďaleko? No a teraz? Teraz je to lepšie. Teraz je to lepšie. Dobre, budem hovoriť pri mikrofóni. Dobre, teraz je to oveľa lepšie. Uh, tak... Poďme, ja som vás vlastne predstavil ako spoluzakladateľa a redaktora portálu Medzičas, mnohí aj naši poslucháči tento portál poznajú, ale skôr ako sa možno trošku porozprávame o tomto portáli, tak skôr mi povedzte, aká bola tá vaša cesta vlastne k tomuto portálu, kde ste vy predtým pôsobili, myslím teda, že či ste si prešli viete nejakou tou novinárskou kariérou v nejakých mainstreamových médiách, alebo nie, že aká bola tá vaša cesta vlastne? No, tak ja nemám v podstate žiadne skúsenosti uh, novinárske. Jednoducho som sa chcel vyjadrovať uh, k veciam verejným a v uh, politike, hlavne teda medzinárodnej, mm -hmm. uh, pretože uh, sledujem už dlhú dobu a teda vyjadrujem sa, či už v diskusiách alebo v článkoch. Uh, problémom, hlavne teda blízkeho východu, ale v poslednom čase aj teda v, v okolí uh, Európskej únie ktoré sa nás uh, priamo dotýkajú. Čo mm -hmm. no sa týka uh, nejakej, nejakej mojej cesty, tak uh, prešiel som si, uh, bol som chvíľu v zahraničí, uh, v Anglicku. Uh, v Anglicku, uh, v anglicku uh, to bolo práve v tom období, keď uh, naplno prepukli uh, ako prvé nepokoje uh, v Gruzínsku a tam som prvýkrát videl na, ako na dlani. Uh, keď uh, novinári uh, toho nášho mainstreamu, uh, ako pre vás, uh, či už v uh, zahraničí, ale aj na Slovensku, uh, informovali o uh, útoku Gruzinska uh, na južno, Južné Osecko. Ja som vtedy, v tom období uh, bol uh, v Anglicku, je to znamená, že som bol uh, troška vzdialený od tých, týchto všetkých médií, a mal som to vlastne len online, ale zároveň som mal online aj e, Skype linku, e, do Gruzinska. Tam som sa rozprával ako s brusinskými priateľmi, e, ktorí mi e, prezentovali e, úplne inú realitu, ako to popisovali naše médiá, kde vedákali na tie, že náš brusinsk sa zblázne, že zautočil e, na Južné Osecko a potom teda, že boje s Ruskom. No a e, odtedy som e, sa viac začal venovať e, takýmto šariakým udalostiam. A keď som sa vrátil, tak som vstúpil do strany SAS, alebo teraz som sa pokúšal vstúpiť, to som až v roku 2011, no a dal som sa zase m, priam, tým, že strana SAS bola stranou, ktorá sa veľmi intenzívne venovala propagačnej činnosti blogovacej, začala venovať aj tej verejnej prezentácii. Mhm. No to ma nejako drží až dodnes, to znamená, že e, píšem veľmi často, e, píšem e, blogy na rôznu tému, alebo teda články na rôznu tému, či sú to už e, medzinárodno-politické, alebo ekonomické, alebo kultúrne. E, mám veľmi široký rozsah zaujímav a v poslednej dobe sa zaujímam hlavne teda o e, biznis e, okolo plynu a e, energie. Mm -hmm. Tento tvorí e, základ e, politiky e, mnohých krajín. To znamená, či je to od stredného východu Sýmy, e, Ruska, Ameriky. No a e, posledný rok e, tam je hlavnou témou e, konflikt medzi Ruskom a medzi e, Spojenými štátmi, ktorý sa teda prezentuje ako ukrajinsko-ruský konflikt. Mm -hmm. Dobre, čiže keď to zhrniem, tak vy ste vlastne povedali, že ste neboli nikdy novinár, taký nejaký profesionálny, ktorý fungoval v nejakom veľkom médiu, ale že ste skrátka človek, ktorého zaujíma dianie okolo a hlavne teda dávate dôraz na to zahraničné dianie, vás tak najviac zaujíma. Vy ste teda pôsobili skôr ako blogger ako človek, ktorý o týchto veciach samozrejme písal a potom vlastne ten, tá myšlienka vzniku portálu Medzičas to vzniklo vlastne hlavne z takého popudu, že ste videli vlastne na priamovi na vlastné oči ten rozdiel medzi realitou a tým, ako sa to prezentuje v médiách. To bol ten hlavný dôvod, prečo ste sa teda rozhodli založiť takýto portál? No, áno, presne tak. No, v, tom, v tom období ešte bol s nami aj Peťo Krályk, ktorý uh, momentálne pôsobí uh, v uh, konzervatívnom denníku. Uh, uh, je tam uh, taký uh, no, zo pár ďalších ľudí, uh -huh. ako Duchan Doliak, uh, pripojili sa ďalší, ako uh, uh, No, tento. No, vidíte. Ani si ne nepoznám ako vlastných ľudí. Miro ale to Juri. nevadíte, však nemus nemusíte menovať, však to nie je dôležité. No, ale v každom prípade uh, je tam je momentálne viac ľudí, uh, ktorí sledujú uh, túto politiku a respektíve dianie okolo nás uh, s uvedením uh, priamých zdrojov. A mm -hmm. uh, uh, tieto zdroje... Či už sú to z Ameriky, Ruska, alebo uh, Ukrajiny, uh, hovorím, sú diametrálne odlišné od toho, čo sa u nás prezentuje uh, v našich médiách. A napríklad, uh, keď sa bavíme o tejto téme o právnom sektore, alebo o no, raste, alebo extrémizme na Ukrajine, tak uh, o tomto sme písali pred rokom, ne? takže to nie je nič, uh, nič uh, neznáme. Jednoducho to, čo dneska mainstream začína prácne objavovať a začína sa vyjadrovať a preklapenie zistuje, že nejaký extremizmus skutočne na tej Ukrajine existuje uh, tak uh, kvázi uh, indimediák alebo teda alternatívnych médiách sa o týchto veciach píše už teda rok len do, do, do vtedy to, to, to bolo v tých veľkých vôzovkách veľkých uh, médiách, uh, vždycky prezentované ako konšpiračná alebo neviem, proruská alebo neviem, aká propaganda. Áno. Jednoducho aj ten medzičas vznikol kvôli tomu, aby sme prezentovali realitu, ako ju vidíme my, bez ohľadu na to, čo si o nás budú niektorí ľudia myslieť, aj si teda samozrejme myslia, pretože čokoľvek, čo nezapadá do toho mnestnímu, je prezentované vždycky veľmi negatívne a vždycky je to sa vyjadrujú o tom, či už ľudia, ktorí, ktorí o tom ktorí o tomto diskutujú, ale teda sú zapojení alebo veria len teda hlavným správam a tomu, čo vlastne si prečítajú v tých mienkotvorných médiách, uh -huh. tak o tomto sa vlastne vyjadrujú ako o propagande druhej strany. Ale ja si myslím, že teda medičár je známy my nepíšeme nič čo by sa nedalo nejakým spôsobom dokázať alebo respektíve dokladovať niečím vieri, povedzme vieryhodnejší e-mail povedať, že priamo vieryhodným ale zakladáme právy na alebo respektíve články na správach z agentúra Reuters, AP alebo z veľkých denníkov, či už amerických, anglických alebo ne. A tomuto je veľmi ťažké oponovať. Že yeah. Najjednoduchšou metodou, ako diskutovať medzičasom, je ignorovať. A toto, je, toto je skutočne postoj, s ktorým sa stretávame najčastejšie. O nás s nami nikto nechce diskutovať, pretože netvrdíme to, čo sa objavuje v tých médiách, ale tvrdíme niečo úplne iné, aj keď založené na reálnych Dáta, reálnych faktoch z ekonomických, ekonomických portálov, ja neviem, veľkých agentúr, alebo z dôveryhodných zdrojov. Aj v Rúsku sú dôveryhodné mm. zdroje. Nejak časopisy ako vedomosti, alebo portály Expert.ru, alebo dajme tomu The Moscow Times. E to sú všetko moskovské, alebo Denníky, ktoré sa dajú bez problémov prezentovať len kvôli tomu, že keď uh, citujem vedomosti, tak vlastne citujem uh, Financial Times, aj, pretože to je vlastne uh, portál alebo respektíve časopis, ktorý je uh, spolu založený práve týmto zahraničnými uh, investormi alebo respektíve podielníkmi. No. Aj, tak, toto je náš pohľad. Myslíme, že realisticky nakladáme pokiaľ sa dá, aj rúcom, nakladáme Američanom, nakladáme komukoľvek, to si myslíme, že si to zaslúži, ale vždy je pre nás jediným kritériom, aby to, čo tvrdíme, bola pravda. Nerobíme žiadnu propagandu a nechceme ju ani robiť. A držíme toho... No, počkajte, takto, preruším vás trošku, preruším vás trošku, pán Poláček, lebo, viete čo, kvôli tomu, lebo Mám pocit, že to máme zvukovo veľmi zle cez tento Skype, vypadávate nám. Neviem, mali by ste problém s tým, keby sme prešli na telefón. Ono je trošku tam chyba, že už potom nebudeme môcť brať telefonáty, budú môcť nám ľudia písať len maily. Ale myslím, že v konečnom dôsledku to ocenia, keby sme prešli na telefón, ak by som vám teda zavolal, lebo bude vás lepšie počuť. A, no z... Keby som si dal bolo by to lepšie. No skúste, a máte na tých sluchadlách aj mikrofón? A... Myslím, že aj áno. Vydržte chvíľočku. No, skúste, skúste pohľadať, lebo asi by to bolo lepšie, lebo mi tu tiež aj do mailu môjho osobného píšu ľudia, že je to dosť zlé zvukovo a vlastne ide hlavne o to, aby teda počuli ľudia vaše vyjadrenia. Ak teda máme kvôli tomu obetovať aj ten telefon, tak radšej to urobme, lebo ten zvuk je naozaj nič moc. Predpokladám, že pána Poláček hľada teraz s mikrofonom, ale však vrajím, ak to má pomôcť, tak to bude len lepšie. Moment momenti, to bude. Dobre, skúste to tam zapnúť, že ako nám budete znieť. Ja len dodám zatiaľ, kým to pán Poláček zapne, že nám môžete písať. Zatiaľ teda aj telefonovať, kým nie sme na telefóne na číslo 048 381 0101. 01 alebo teda písať mail na studiozavinačslobodnývysielac.sk Ak chcete teda reagovať pod témou, ktorú práve riešime na Facebooku, tak ľahko nás nájdete. Tá téma je vlastne na samom vrchu našej stránky. Volá sa to tak, že mimoriadne vydanie v prvej línii streba v Múkačeve ohrozí pravý sektor mier na Slovensku. Pod týmto obrázkom takisto môžete reagovať. Už o malú chvíľu sa k tejto téme dostaneme. Len hneď ako pán... Poláček skúsi teda zapnúť si ten mikrofón aj so sluchadlami. Podarilo sa pán Poláček? Momentik, hneď to bude. Dobre. Môžem na chvíľočku na chvíľočku vypnúť Skype. Dobre, to... dobre tak, tak to urobme. Ja dám na chvíľku nejakú pesničku, urobíme si hudobnú prestávku. Skúste si to zapnúť, ja vám po pesničke budem volať. Dobre? Áno. Urobíme to takto. Dobre, takže také trošku technické problémy, ale však to sa stáva, nič sa nedeje. Dáme si nejakú pesničku a po nej samozrejme skúsim sa s pánom Poláčekom spojiť opäť Skype-ovo. Ak to teda nepôjde, ak bude nejaký problém, tak to skúsime po telefóne. mała zbabrana Uczień smuku wścilo, jeśli par suchihlje, a mraz i mých zjim z ciebomłaść babrana, do na te. Nie hojności, co nam das? A zaraz wspomniał Daj nadzieję, że budiesz nać raz i nas. V ich ťa nosím, Na si nádeje, som tvoj verný, neverný syn, točkám sa či nie. Balení ťa nosím na reťazy nádeje. Som tvoj nemerný syn, dočkám sa či nie. No, tak akurát pesnička od Meta Indy nám stačila na to, že sme skúsili urobiť nejaké technické zmeny s mojim dnešným hosťom, ktorého mám v rámci takého mimoriadného vydania relácie v prvej línii, jením Juraj Poláček, spoluzakladateľ a redaktor portálu Medzičas. Urobili sme nejaké zmeny, uvidíme, ako to bude znieť. Pán Poláček, počujeme sa teraz? Áno, počujeme veľmi dobre. No, uvidíme, či nám budete zase zvukovo odchádzať, ak by to teda bol problém. Tak prejdeme na ten telefón, dobre? Ano. Dobre, tak v tej úvodnej časti, aj keď tak sekania, ale predsa sme počuli tú vašu genézu, že prečo ste teda založili aj portál Medzičas, čomu sa tam teda venujete a, a také tie veci okolo alternatívy. Je to vlastne ten istý príbeh, aký hovoria mnohí ľudia, ktorí aj u nás v rádiu Slobodný vysielač vystupujú, že jednoducho boli nútení založiť si povedzme niečo svoje vlastné, pretože jednoducho v mainstreame takéto témy momentálne nerezonujú, tam by ich nedokázali dostať. Takže z tohto istého popudu, presne tak ako mnohí iní, ste založili aj vy váš portál Medzičas. A z okolnosti, alebo teda konkrétne, váš portál sa takisto venuje téme, ktorú dnes chceme riešiť, a to je teda tá stredba v Mukačeve. Ja som vlastne aj preto vás oslovil, lebo som videl, že sa tomu venujete. Takže máte, predpokladám, nejaké podrobnejšie informácie k tejto udalosti, ktorá sa stala počas víkendu. Ja len doplním, že ak mám dobré informácie, tá bilancia je momentálne taká, že dvaja vojaci ktorí teda spadali pod pravý sektor a nedávno sa vrátili z východného frontu, zahynuli spolu sú s nimi traja vo vážnom stave, jeden je ľahko zranený, no a popri nich doplatili na zranenia alebo teda boli zranení štyria civilisti na strane policie, sú traja zranení No a policia mala prizáť nejaké dve vozidlá. Takúto štatistiku ma momentálne ja možno ma opravíte. Ale poďme teda k tej udalosti, ktorá sa stala v Mukačeve, lebo to je vlastne hlavná téma našej dnešnej relácie. Ja tomu, pán Poláček, celkom nerozumiem. Tie správy sú také rôznorodé, rôzne asi a každý hovorí nejak inak. Vieme už dnes z istotou povedať aspoň to teda na úvod, že kto po kom vlastne strielal? Vieme už e, pomenovať tie dve strany tohto konfliktu? Ja by... Som to pomenoval asi tak, že mne to momentálne veľmi rezonuje. Aha, no skúste, teraz ja vás dám trošku tišie, možno, že to bude lepšie. Dobre, už je to lepšie. No dobre, takže môžeme A ísť. Pravý sektor je organizácia, ktorá si osobuje stáť mimo zákona nad zákonom. Vždycky to tak bolo a vždycky to tak bude aj naďalej, pokiaľ sa s tým nespraví nejaký rázny koniec. A vieme, vieme to vlastne, že pravý sektor, respektíve ľudia, ktorí tvoria jadro toho dnešného pravého sektora, boli vlastne od začiatku Majdanu tou hybnou silou alebo akčnou silou, Uh, celé, celého toho prevratu, ktorý uh, vlastne dostal k moci dnešnú uh, vládu, ktorá je pri moci. No a uh, čo sa týka samotných uh, odbrajných zložiek pravého sektora, uh, tak uh, je to jednak uh, to sú tie uh, ukrajinské ako sa tomu hovorí uh, tie uh, prapory Duk uh -huh. D.U.K., aj to sú dobrovoľnícke ukrajinské zbory. To sú zbory, ktoré sú vytvíčené aj s účasťou amerických, amerických inštruktorov a za americké peniaze. A tieto, títo ľudia... V oktobri sa Dmitro Jaroš chválil v interviu pre EuroMaidan Press, že má v dispozícii 7 tisíc ľudí, ktorí poslúchajú prakticky len jeho a toto je vlastne vojsko právého sektora alebo zbrojené oddely právého sektora ktorý, ktoré sú spolu s Národnou gardou vlastne jedinými akčnými odbrojenými zložkami, ktoré treba zajbojujú tam na tom východe mm -hmm. so separatistami no a tým, že vlastne oni sa cítili tak, že sú ako jedinou takou povedzme národ, národnou alebo alebo silou, ktorá skutočne uh, je tak, no, ako to nazvať. Uh, silou, ktorá uh, je jediná, hej, uh, uh -huh. ktorá má oprávnenie uh, bojovať, ktorá má oprávnenie držať, uh, zbranie, vyjadrovať sa hej, a robiť s prepáčením teror. A toto robili v podstate aj na východe. Hej? A Len uh, vtedy to bolo ako všetko v poriadku, pretože tam na druhej strane boli uh, meniecení rusy takže do toho sa prakticky nikto uh, nechcel starať alebo každý to veľkoryso prehliadal mm -hmm. lenže no, oni už vlastne začali robiť uh, podobnú, alebo teda prišli do Mukačeva aby uh, podobnú politiku uh, začali robiť uh, aj tam hej? lenže tam uh, sú miestne, miestne gangy alebo respektíve miestna mafia ktorá uh, sa cítila až príliš silná a jednoducho začala oponovať. Keď si uh, mnohí, ktorí sledujú túto situáciu na Ukrajine, vedia, že uh, podobné akcie sa udiali už aj inde. To znamená, že treba v Odese pravý sektor zaútočil na kancelárii komunistickej strany, bez toho aby policia čokoľvek ako robila. Mm -hmm. to, bol, to bol jednoducho uh, taký, alebo bola to taká tichá dohoda, že oni budú robiť uh, nejakú takú hrubú špinavú prácu a polícia, respektíve SBU, sa bude prizerať a tomu sa policia vlastne postavila na odpor. Každý vie, kto zase sa zaujíma alebo sleduje tieto udalosti, že korupcia, ktorá je na Ukrajine, respektíve zločinnosť, ktorá je na Ukrajine, je na naše pomery doslova neuveriteľná. Svojho času vo veľmi zaujímavom blogu z Ukrajiny ako Rado Bránik, napísal, tak to mi odkvelo v pamäti, že išiel okolo nejakého obrovského pozemku uh, s nejakými uh, odbrojencami a strážov a uh, tak si myslel, že nejaký mafian tak sa spýtal, že to tu býva, no, že veľiteľ policie. Hej, mm. Že veľiteľ policie, hej, že, uh, a odkiaľ na to zobrali, na takýto pozemok, na stráže a na všetko okolo. Hej, a miestni na neho nechápalo, pozerali, ale však on je veľiteľ policie, hej? tak pre nich to bolo prirodzené, že človek ako veliteľ policie je v podstate hlavou mafie, miestnej mafie. A e, toto, e, toto e, chápanie e, kvázi demokracie e, e, každý na Ukrajine e, pozná, e, to sa tým zaoberá, ale e, s prepáčením ako tí naši podporovatelia e, Ukrajiny a respektíve v dôvodovkách demokracie, a tých uh, nových uh, pomerov, ktoré tam teraz prišli, o tomto nikto nechce počuť. No a teraz, keď, sa, keď vlastne prišlo k tomu, že uh, došlo k potičke uh, pravého sektora, ktorý bohvie čo chcel, či chcel prebrať uh, ten miestny obchod ako s pašerákmi, lebo však, uh, možno viete, ale uh, Avakov, uh, to je minister vnútra, prepustil uh, všetkých colníkov áno, uh, tam áno, áno. v Mukačeve a e, kvôli tomu, že jednoducho sa rozhodli teda, že tam vyčistia tú kvázi miestnú mafiu alebo miestnu zločinnosť, no nevidím to nejak reálne, že e, sa tam niečo zmení, jednoducho tam len nahradia e, tých úplatných policajtov nejakými ďalšími alebo colníkov nejakými ďalšími. No a čo sa týka samotného pravého sektora, Pýtali ste sa, že kto to začal. Áno. To A tá, jednak že... aj kto začal, ale hlavne, že kto, kto po kom strieľal, lebo to nebolo celkom jasné, že tak hovorí sa so o pravom sektore, ale kto sa proti nemu postavil po tej, pri tej streľbe? Že kto bola no, tá druhá policajtý. strana? Miestny policajtí. No miestni policajti, ale e, s tým, že vlastne všetko je m, robené na Ukrajine hierarchicky, to znamená v nejakej vertikálnej štruktúre na vrchu je e, nejaký mocný muž, mm -hmm. či už to už mafián alebo politik alebo proste nejaký miestny oligarcha. A e, všetci, e, ktorí sú v tej pyramíde pod ním, ho e, buď podporujú alebo mu aspo neodporujú. E, tak e, v tomto prípade vlastne došlo k tomu, že e, ten miestny oligarcha bol príliš silný alebo respektíve tí policajti, ktorí tam uh, boli jednoducho uh, neboli ochotní akceptovať, že došli tu na nejaké ozbrojené oddiely. Mm -hmm. uh, a tie ozbrojené oddiely uh, si uh, tam začali robiť, čo chcú. Dobre, keď, Hovorí hovoríte, keď hovoríte o ozbrojených odieloch, teda pravého sektoru, že oni majú pocit, že sú akoby jediná, legitímna, skutočná sila na Ukrajine, teda to ako vyzerá? Z toho vášho pohľadu je to naozaj tak, že, že pravý sektor dnes naozaj akoby udáva na území Ukrajiny, však sú tam na jednej strane ale oficiálne miesta, nejakí volení zástupcovia, volení politici, legitímna armáda, však pravý sektor, ktorý bojuje popri armáde, by mala byť len taká nejaká okrajová záležitosť. Je to teda tak, že pravý sektor dnes diktuje podmienky v prípade celej Ukrajiny? Je tam ako ne, taký neohrozený ne, vládca? Alebo ako si ho môžeme predsať? Lebo toto mi celkom nesedí, nerozumiem tomu. Pravý sektor, čo sa týka politického vplyvu, samozrejme nemá nejakú takú veľkú mostu. Nakoniec bolo ukázané v tých prezidentských voľbách, keď Jaroš samotný alebo vo voľbách, vo voľbách jednoducho prepadli. Hej. Uh -huh. Ľudia ich ako si nepodporujú, ale dôležité je, že skutočne ako pravý sektor, respektíve odbrojené oddiely pravého sektora, či sú to už DUK alebo Národná garda, ktorá je z veľkej časti ovplyvňovaná práve Dmitra Jarošom. Je troška odbočím ohľadom tej národnej gardy. Pravý sektor to boli v podstate tí ľudia, ktorí útočili na barikátach počas tých, toho prevratu na Majdane. Áno, áno. A vzhľadom na to, že to boli skutočne ostri radikáli. Možno si pamätáte na to Sašku Bileho, ktorý bol jeden z týchto takých ľudí, ktorí uh, nemali ako k násiliu príliš ďaleko, uh, potrebovali miestny uh, klázy demokrati niekam odpratať. A okolo týchto, uh, okolo týchto ľudí sa doslova postavila Národná garda, čo bola vlastne náhrada Berkutu, lebo to je vojsko ministerstva vnútra. Mm -hmm. Aj, takže uh, veľká značná časť uh, tých vojsk uh, tej Národnej gardy má pôvod práve v pravom sektore uh, šťast Majdanu a títo ľudia jednoducho uh, sú schopní alebo ochotní na výzvu Dmitra Jaroša uh, urobiť uh, niektoré konkrétne aktivity a vzhľadom na to, že uh, práve Národná garda spolu s týmito oddielným dúk sú jedinými akcie schopnými silami na východe Ukrajiny, uh, tak uh, uh, práve, práve tam uh, je, uh, majú vlastne najväčšiu silu. Ale čo sa týka uh, ostatné, uh, ostatné Ukrajiny, uh, ostatnej Ukrajiny, ostatnej ostatného územia, nie je to až také slávne. Na toto ich výzvu, hej, lebo keď došlo k tým udalostiam v Ukačeve, tak právy sektor ako vyzval na podporu ľudí, tak sa doslova schádzali desiatky, maximálne tak stovky na ich podporu. Takže nie je to až také, také že by jednoducho no, oni udávali tón. No a veď práve preto, preto ma to práve zaujíma, že na jednej strane, ako ste aj ja sám povedali, uh, oni... Politicky nemajú šancu nejak preraziť, však keď kandidoval Dmitrij Jaroš za prezidenta, bol to pre neho v podstate prepadák, takisto momentálne ľudia tiež nejak za nimi nejdú. Tak na základe čoho si, ako by oni uzurpovali také právo proste prísť niekde a robiť poriadky a akoby viete, že nahrádzať zákon, že teraz prídu niekde do Mukačeva, tam sa písalo niečo o tom, že boli tam nejaký obchod s pašovanými cigaretami a teraz oni prídu a majú, majú pocit, že oni sú tí, ktorí môžu robiť poriadky. Na základe čoho im akoby stúplo, tak sebavedomie, že oni sú tí, ktorí proste teraz budú všetky tie veci riešiť na Ukrajine. Kde sa to vz nich vzalo, takýto pocit tejto nejakej nadradenosti, že pravý sektor je ten, ktorý dá veci na Ukrajine do poriadku? No, sú tí, ktorí majú výcvik a zbrania, sú organizovaní. A to je dneska hodnota, ktorá sa na Ukrajine asi cení najviac. Ako Ukrajina sa postupne prepadá do chaosu a postupne viacej, stále viacej sa stráca nejaký, nejaká organizovanosť a štátna moc má skutočne v niektorých regiónoch len malý dosah a oveľa väčší dosah majú práve tí miestni oligarchovia eh, podporovaní tými svojimi eh, ozbrojenými skupinami. A títo sa stávajú viac menej takými kvázi warlordami, aj vojnovými lordami, aj na tom svojom území. A tam sa dokonca hovorí, ja neviem, o Kolomojskom alebo podobných, podobných ľuďoch, že majú proste také, také zázemie, aj zbrojné zázemie, ktoré sa dokonca v ktoré mu dokonca umožňuje aj letecké útoky, či sú to lietadla, vrtulníky a podobne. Ale v každom prípade pravý sektor, som hovoril, že v oktobri minulého roku mal v dispozícii Mitrojaro 7 tisíc vycvičených ľudí. V tom období oni boli cvičení práve na takéto boje v mestách, neboli cvičení na boj na fronte. Medzi tým ale už išli aj na front a neustále ako doplňajú doplňajú tie svoje stavy alebo počty tým, že na Ukrajine jednoducho už prestáva byť možnosť, možnosť sa zamestnať niekde inde a jednoducho vstúpiť do armády, respektíve do takýchto dobrovoľníckych platených oddielov, lebo tu sú v podstate žoldáci, tak je pre mnohých ľudí na Ukrajine skutočne cesta na to, ako jednoducho prežiť. Dobre, hovoríte um, o tom, že sú momentálne preto majú také možnosti zasahovať a robiť poriadky, lebo sú momentálne dobre platení a dobre organizovaní. Ja viem, že to bude znieť naivne táto moja otázka. Mnohí poslucháči odpoveď poznajú, ale ja sa ju napriek tomu opýtam, hoci ste ju už naznačili v tejto relácii. Ak sú dobre platení v krajine, ktorá je pred dobre nie bankrotom, kde proste pomaly už nič nefunguje, tak ako je možné, že majú také peniaze, odkiaľ tie peniaze čerpajú a odkiaľ tá organizovanosť? No. Ťažko povedať, lebo uh, dôkazy samozrejme na to nie sú. Len uh, svojho času sa hovorilo uh, o tom, že um, boli teda správy, že uh, Spojené štáty chcú venovať nejakých, uh, tuším, 19 miliónov dolárov uh, na výcvik uh, podobných... Uh, podobných uh, odielov alebo podobných ľudí. Takže e, je celkom dobre možné, že majú e, peniaze práve odtiaľ, aj keď e, právý sektor vystupuje, že nechce mať e, nič spoločné ani s oligarchami, nechce mať nič spoločné ani s NATO a samozrejme ani s Rusmi, aj nenávidia všetkých a všetko. E, takže e, v tomto momente e, si nedovolím povedať, že e, majú peniaze odtiaľ alebo odtiaľ. E, je možné a veľmi pravdepodobné, že majú uh, peniaze z organizovania trestnej činnosti. Mm. Nakoniec na východe, uh, ako som už povedal, že uh, tam uh, viac menej nahrádzali uh, miestnú mafiu uh, a to, čo vlastne spravili tu na Mukačeve, že proste išli uh, vymlatiť akože tam tých miestných paširákov, uh, oni síce tvrdia, že to bolo uh, v rámci toho urobiť poriadky, ale uh, je celkom dobre možné, že viac menej chceli len prebrať ten biznis. Uh -huh. Je to veľmi lukratívna činnosť, prečo by z toho nemali mať tí národovci oso, že keď teda už Ukrajinci chcú robiť činnosť, ktorá je pre nich bežná a normálna, tak niekto teda ide do správnych vreciech a nie do vreciech tých miestných oligarchov. Dobre, v takýchto situáciách, ako teda ide o pravý sektor, často to ľudí zvádza k takému rozmýšľaniu, že teda... Keď majú peniaze a organizáciu, tak to bude zo strany nejakého veľkého štátu, najlepšie nejakej mocnosti, a teda to bude USA, zrejme podľa všetkého, ako ste to aj vypovedali, ale v rámci kritického myslenia to teda podrobne nejakým možno protiargumentom. Ja som kde si čítal, nie je tomu tak dávno, ako Spojené štáty americké vyhlásili, lebo prišli na veľkú vec, že teda v týchto rôznych bataliónoch mm. a medzi. A príslušníkmi pravého sektoru vyčíňajú aj neonacisti, to je vec, na ktorú teda alternatívne média poukazovali dlho. No, a ja som takisto... sa podal presné oznámenie na deník sme samozrejme no. bolo to zamietnuté. No a teda to, dlhodobo sa to hovorilo, že pozor, že to sú neonacisti, že sú fotografie, sú videá, kde hajlujú, kde majú, ja neviem, tie rôzne svastiky a, a proste, že bolo evidentné, že sú neonacisti, samozrejme, že to si nikto dlhodobo nevšímal. No a teraz ako aj Amerika prišla na veľkú vec, že áno, že priznávame, že v týchto bataliónoch a v týchto rôznych zoskupeniach Treťo, teda nie, pravosektorových sú proste na, naozaj neonacisti. A že teda, a že teda Amerika skonštatovala, alebo teda Washington, že musíme im pozastaviť ako finančnú pomoc a teda aj nejakú tú, nejaký ten výcvik, že pozastavili. Teda vyzerá to, že teraz by zo strany Spojených štátov hm. už nemali mať nejaké peniaze, ani teda výcvik by im nemal byť poskytovaný, keďže Washington prišiel na to, že naozaj sú medzi nimi neonacisti. Takže z tohto hľadiska by už jednoducho od zdroje nemali ísť, nie? Uh, ja som netvrdil, že to majú uh, z Ameriky Ak, ja som uh, predsa jasne povedal že pravý sektor uh, nechce ma nič spoločné ani s NATO uh -huh. uh, ani s Rusmi a, a v princípe um, ani s oligarchami uh, hovorím, Dmitro Jaroš sa sám, uh, sa sám prezentoval ako do polohy uh, že chce byť ako nezávislou ukrajinskou silovej, tú, národnou silou ale uh, či, uh, preto, preto vlastne hovorím, že uh, si nemyslím, že toto je e, zásadný jediný zdroj, hej, že, na, z ktorého oni žijú. Osobne si myslím, že oni si začnú e, organizovať to, čo vlastne robia všetky takéto extremistické hnutia všade vo svete. Hej. Či je to Talibán, alebo či je to Al-Qaida, alebo či je to islamský štát. E, v momente, ako takéto ozbrojené oddiely získajú e, nejakú suverenitu na svojom nejakom území, začnú organizovať všetko tak, aby to územie ich začalo nejakým spôsobom živiť a nevýbajú sa potom ničomu to znamená, že pestujú ako makovice alebo, alebo vyrábajú drogy, organizujú trestnú činnosť a tak ďalej takže je celku známe že mnohé z týchto batalionov tých dobrovoľníckých batalionov sa takéto činnosti dopúšťali, nakoniec to bol aj to bol aj dôvod rozpustenia niektorých, že to už bolo príliš neúnosné a už sa to proste nedalo len tak zamiast pod koberec. No, a, takže keď sa vrátim tomu Mukačevu, aj takže je oprávnený predpoklad toho, že ten pravý sektor tam chcel skutočne akože zlikvidovať ten, teda, chcel zlikvidovať pašerákov, ale no. chcel zlikvidovať pašerácky biznis, o tom teda veľmi výrazne pochybujem. Dobre, čiže v podstate to vyzerá, že v Mukačeve, ako sa viete hovorí po slovensky, že narazila kosa na kameň, že tam no, akoby jední, ktorí sú mimo zákon, v podstate chceli dať poriadky, si urobiť poriadky s tými, ktorí sú tiež mimo zákon, ale ako je potom možné, že nejakým spôsobom sa do toho všetkého zaplietla uh, ukrajinská armáda, vôbec ukrajinská polícia. Uh, ako k tomuto vôbec došlo? Prečo? No kvôli tomu, že uh, zdanie je všetkým. Je. To znamená, že ministerstvo vnútra síce môže uh, sa tváriť, že uh, nevidí, keď, uh, alebo môže sa pozerať inám, keď uh, právý sektor ako robí poriadky. Uh, ale uh, keď uh, narazí, uh, keď, keď to začne iskriť, aj tak pred, vere... pred svojimi donormi, mm -hmm. keď to tak poviem, či už je to Amerika, ale v súčasnosti najviac Európska únia, nemôže sa proste tváriť, že sa nič nedeje. Nakoniec ako Eur... vyslanec z Európskej únie sa vyjadril, že jedine... jedine uh, uh, ministerstvo vnútra, respektíve štátna moc má monopol na ozbrojenú silu. To nemôžu proste robiť súkromnícke oddiely. Ale, ale toto pravý sektor jednoducho nechápe. Aj sektor tlačový tajomník 13. práporu dobrovoľníckého útvaru, Alexej Brik, keď komentoval ako prestrovku v Mukačeve, aj tak uh, povedal, ako budem parafrázovať, aj, že uh, pravý sektor má právo chodiť po uliciach vo vojnovom stave, aj, alebo vo vojne uh, so samopalmi, gulometmi a sa si robiť, uh, čo chce, aj, lebo uh, nikomu sa nebude zo, ne. za to zodpovedať, že to sú ich zbranie, ne. to sú trofejné zbranie, ktoré si oni vybojovali vlastnou krvou a tak ďalej a tak ďalej. Ne. Takže z ich pohľadu z ich pohľadu, uh, oni majú skutočne právo chodiť uh, po Ukrajine a robiť bordel. Aj, aj, no, z sa, ich pohľadu za... poriadok, samozrejme, oni to vnímajú, že robia poriadok, viete. No, no isté. No. Fakt, uh, proste uh, má to ísť uh, presne podľa ich Je to sú takí moderní mm -hmm. že ktorí uh, zotnú každú hlavu, ktorá sa im postaví na, uh, na odpor, alebo teda aspoň vyradí mm -hmm. a... Uh, proste zlikvidujú uh, každý odpor. A tým, že uh, momentálne je armáda uh, svojím spôsobom um, uh, armáda síce má monopole na ťažké zbrane, ale čo stýka uh, ako ce uh, celej Ukrajiny. Ale čo sa týka samotného frontu, na východe, tak tam, ako hovorím, tam majú prevahu práve tieto dobrovoľnícke prápory a, mm -hmm. a, a, a národná garda, ktorí tam, tam bojujú. Takže na území Ukrajiny, keď to tak uzavriem, musia, budú musieť sa aspoň tváriť tieto oddely pravého sektora, teda, že spolupracujú s vládnom mocou a celý ten incident v Mukačeve, ja ináč nevidím ako začiatok nejakej, nejakej vojny alebo niečoho podobného. Na to pro, proste pravý sektor momentálne uh, nemá silu. Mm -hmm. uh, to znamená, že uh, tam asi dôjde k nejakému v situácie, niekoho tam prepustia, niekoho tam vykopnú, ako teraz Avako vykopol tam tých oných colníkov a celé sa to vlastne zametie nejak dostratená a tam sa dohodnú s SBU spolu s Dmitrou Jarošom. Nakoniec to povedali včera v televízii 112. Teraz neviem, už si nepamätám meno toho poslanca. Ten sa vyjadril, že Dmitrou Jaroš sa dohodol ako s teda riaditeľom SBU a že... Oddeľi pravého sektora teda budú spolupracovať s tajnou políciou na udržiavaní poriadku na uh, celej Ukrajine a takto to uh -huh. asi nakoniec uh, dopadne. Uh, takže nemyslím si teda, že z toho bude nejaká, nejaká vojna. Jasné. Hey, uh -huh. hey, uh, aby som teda z môjho pohľadu... Uh, a myslím si naopak, že pravý sektor nakoniec si vyvinie nejakú, nejaký spôsob spolupráce na ostatnom území Ukrajiny, teda mimo frontovej línie, kde teda bude chcieť naďalej presadzovať tie svoje poriadky. A, ale už to bude zrejme e, menej chaotické a viacej koordinované s vládnou mocou. Dobre, poďme na mail od Daniela, ktorý sa pýta, že ako vlastne celá tá prestrelka v mukačove dopadla. Nemyslím počty mŕtvych a tak, tie už vieme, ale ako dopadla tá prestrelka, teda či bol niekto zatknutý a tak. Ako som čítal na vašom portáli, medzičas tak snaha obklúčiť a zničiť jednotku pravého sektora nevyšla. Jednotka sa z obklúčenia prebila, údajne vzala zasebou aj svojich mŕtvych a ranených. To znamená, že tí, ktorí strieľali dnes ešte stále nie sú v rukách policie? Hmm. Nie, nie, ale osobne si myslím, že sa vzdajú. Uh, uh, ale uh, určite, nie, určite nie miestným. Ale uh, buď, uh, buď Kievu, uh, to znamená, že niekomu z SBU, uh, alebo potom uh, si ich preberie priamo, priamo Jaroš. Uh, s tým, že... Uh, Určite, určite nebudú za to bráni na zodpovednosť. To, to si vôbec nemyslím. To skončí jednoducho zametenie celé pod koberec. A, lebo to skutočne, ako z hľadiska dnešnej Ukrajiny, toto nie je konflikt, na ktorom by sa, na ktorom by sa vlastne mala lámať celá politika Travý sektor je e, organizácia, ktorá má teda záujem hlavne teda udržať ten e, bojový front a mm. samozrejme presadzovať tie svoje poriadky e, po celej Ukrajine a to e, skôr dosiahne tým, že sa dohodne s vládnomocou a s ľuďmi, ktorí e, zastupujú ich záujmy v parlamente než by, e, než by e, išli do konfrontá konfrontácie, e, konfrontácie s ľuďmi alebo teda s nejakými zahraničnými pozormi a donormi. Takže tí ľudia sa podľa mňa niekde vzdajú, či už verejne alebo v tichosti, ale určite nebudú bojovať. Ako tam nevidím vôbec žiaden dôvod, prečo by to mali robiť. No, ono ak som to ja dobre zachytil, kde si tak sa písalo, že teda títo príslušníci pravého sektoru po tej strábe, keď tam teda dorazili aj policajci, tak oni sa rozprchli, ušli niekam do hovor. A podľa tých oficiálnych informácií zo včera myslím, to bola správa, že tá hovorí o tom, že ukrajinské špeciálne sily skupinu týchto radikálov obklúčili, ale že jednoducho s nimi chcú nejako vyjednávať a celú tú vec urovnať. No ale v každom prípade uh, tie správy hovoria o tom, že ukrajinská policia takisto aj armáda vyslala do tejto zakarpatskej oblasti posily a prezident Porošenko nariadil odzbrojenie a zatknutie osôb zodpovedných za túto strelbu. Vy teda tvrdíte, že je to celé len nejaké divadielko, ktoré sa zahrá pred ľuďmi a v konečnom dôsledku títo ľudia ostanú nepotrestaní? Dobre to chápem? Ja si myslím, že nevidím dôvod, prečo by ich mali potrestať. Ako robia len to, čo sa robí všade po celej Ukrajine. Prečo by mali teraz byť za to špeciálne potrestaní práve títo? Prečo by potom Porošenko robil takéto vyhlásenie? Je to na zalepenie očí ľuďom? Nebude ho niekto za toto brať na zodpovednosť, že takéto vyjadrenia dal a nebude nakoniec nikto potrestaný? <susur> to... Mne ináč celá ukrajinská scéna veľmi pripomína palestínsku scénu, kde sa jedno tvrdí pred svetom a jedno sa robí vlastne vo vnútri, priamo ako medzi ľuďmi. A je to taký úkrajin, tak hovoríme o palivúde, aj tak toto by som nazval, že nejaký Kievúd, alebo ako to nazvať. Proste tie vyhlásenia typu dobieme krím. Ja neviem, budeme robiť ako prehliadku tam a tam v Donbase, alebo za 15, za 10 rokov akože budeme tu naplatiť eurom a podobne. Hmm. Aj, na to sme si už viac menej zvykli, Aj, takže toto by som asi zaradil do podobnej soty vyhlásení. Hmm. Nezrán, že mi ľudia posielajú mail na moju adresu osobnú, ale lepšie bude, keď budete písať na studiozavináčslobodnývysielac.sk, ale takisto samozrejme môžete aj na moju. Ešte si dáme jeden mail pred pesničkou. E, píše nám tu Jano, že nedávno, myslím, niekedy v apríli to bolo, bol Dmitro Jaroš menovaný za poradcu náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Ukrajiny, teda dostal vysokú štátnu funkciu. V podstate sa pravý sektor dohodol na spolupráci s ukrajinskými ozbrojenými silami. Preca len nemáte pocit, že bude táto spolupráca po tomto incidente ohrozená? No, nie, nie, ja vôbec si nemyslím. Tam išlo len o to, aby bola nejakým spôsobom ako koordinovaná činnosť, činnosť tých oddielov pravého sektora a Národnej gardy, ktoré je teda ovplyvnená Dmitro Jarošom práve na tom východnom fronte, pretože Uh, oni jednoducho to, uh, tie dobrovoľnícke ukrajinské uh, zbory D.U.K. Teda, uh, to je vojsko, ktoré je vojskom pravého sektora Ona ne, uh, skutočne v tej štruktúre uh, vertikálnej štruktúre tam nie je miesto pre nikoho iného to je iba uh, tých uh, dobrovoľníkov nejakých tých veliteľov a navrchu je Dmitro Jaroš Takže, aby sa zabezpečilo aspoň uh, nejaké zdanie uh, koordinovanosti, uh, tak jednoducho museli uh, tomuto uh, Jarošovi dať nejakú funkciu. Lebo inak uh, tie oddiely by boli uh, fakticky úplne nezávisné. Nakoniec oni si chceli urobiť vlastný štáb, generálny štáb a uh, robiť si uh, kvázi nezávislú vojenskú politiku, hej, čo je samozrejme uh, úplný nezmyslom. A toto bolo vlastne nejakým spôsobom uh, riešenie tejto, uh, tejto krízy. A obdobným spôsobom e, to vyzerá, že sa vyrieši nakoniec aj táto kríza. E, to znamená, že tak ako sa dohodli spolu s generálnym štábom, ako Dmitro Jaroš, tak sa nakoniec do, dohodnú aj z SBU a budú nejakým spôsobom involvovaní alebo teda zapojení do činnosti e, tajnej policie. A tým pádom sa vlastne pravý sektor nakoniec ešte posilní. No Hej, dobrá, význam, ale, na, ale druhej ktoré... strane, na druhej strane tu máte zase tie iné rôzne gengy, ktoré teda aj pravý sektor, on hovorí o tom, že vlastne tá prestrelka v Mukačeve bola s proruským gengom. Už nech bol, aký, <hým> už, už nech bol akýkoľvek, proste niekomu, rozumiete, šľapla na jeho teritorium. A teraz ja neviem si to predstaviť, ako proste títo ľudia akoby odpustia pravému sektoru, ale nejde ani o odpustenie, ale skôr o obavu, že im budú zasahovať do ich záležitostí. Takže na jednej strane, viete, pravý sektor sa môže dohodnúť s oficiálnymi miestami na čomkoľvek, dokonca môže vstúpiť aj do tajných služieb, ale na druhej strane tu máte zase tie, povedzme, gengy, ktoré tam fungujú a tie zase, tým zase vadí, že pravý sektor im chodí do ich regiónu a rajonu robiť poriadky. Ako sa s týmto vysporiadajú. No to ináč budem celkom, celkom zvedavý, pretože, ako som povedal, Ukrajina ako, taká, ako štát sa viac menej rozpadá. I to znamená, že uh, asi bude závisieť od cíly tých miestných oligarchov, alebo teda tých miestných um, um, hlav, tých, či už mafí, alebo tých štruktúr, ktoré tam uh, niekde velia a či dokážu vlastne si presadiť svoj záujem alebo či to tie nejaké pro kievské alebo kievské sily a čo sa týka uh, pomenovania uh, že proruské sily no. povedzme to tak, ako je medzičas nazývaný, že proruským uh, proruským portálom Áno, to sme aj my, aj my sme proruské rádio samozrejme uh, Ale, ale čisto, len kvôli, čisto len kvôli tomu že nie sme ochotní uh, papagájovať uh, nejak nadefinovanú pravdu, aj v zôvodzovkách, tak toto je aj z hľadiska pravého sektora. Čokoľvek, čo im odporuje vzdycky ako to je jednoduché. Aj, takže z tohto hľadiska, z tohto hľadiska to, tým by som sa vôbec nezaoberal. Jednoducho, bude, bude treba čakať, že či si do, kto si dokáže presadiť na tomto teritoriu vplyv. Osobne si myslím, že sladom na to, že sa na to zamerala až príliš veľká pozornosť na tomu Kačevo, tak je celkom dobre možné, že skutočne si dokáže štátna moc, ale aj s sektorom, ale už teda na nejakými oficiálnymi linkami, presadiť ďaleko viac, ďaleko väčší vplyv aj v celom toto regióne. Čo ale bude pre miestného oligarchu, ktorý je, ktorý je z, tohto z tohto Zakarpate, ako z tej Zakarpatskej Rusy, Balogu, dosť ako nepríjemná vec. do, vtedy tam bol ako absolútnym vládcom, alebo teda človekom, ktorý tam rozhodoval, a je zrejme možné, že sa bude musieť o tú moc deliť. Či bude chcieť sa deliť, alebo či proti tomu niečo bude robiť, to ešte neviem, ale v každom prípade, v každom prípade bude zaujímavé sledovať, akým spôsobom sa toto bude odohrávať, akože tieto strety, boja o moc, lebo nič iné to nie je. To je boj o moc na miestnej regionálnej štruktúre a akým spôsobom to ďalej bude vplývať. A čo sa týka vplyvu na naše územie, nemyslím si, že nejaký vojnový konflikt sa k nám preleje. Je pravda, že sa takýmto spôsobom komentujú jednotlivé udalosti, áno, že niečo nám hrozí, ale keď sa na to pozerám nejak troška s takým nadladom, Skôr by som sa bál toho, že ak, ak, to tam začne devastovať, ak to tam začnú devastovať nejaké miestne ozbrojené sily, že sa k nám jednoducho vydá zo pár, zo pár tisíc ľudí aj ešte k tomu poštu utečencov, ktoré nám súdru FICO pridal. Dobre, tak s týmto konštatovaním si dáme teraz krátku predstavku. Zahráme si pesničku. Vy samozrejme o, ostaňte naďalej na našej skype -linke, Teraz to funguje dobre, teraz vás aj dobre počujeme, takže už to ani nechytajte tie káble tam, čo máte. A vo pesničke, no, sa, vo pesničke sa samozrejme budeme zhovárať. Ďalej, prejdeme aj na vaše maily, ktoré nám môžete adresovať na studiozavinačslobodnivysielac.sk a prípadne aj priamo zatelefonovať na číslo 048 381 0101. spravili za cudzie zlato vlastníte zradili ako psi divokí šaty ti trhali klenoty vzácne tak lacno predali vlast moja drahá ako ti pomôžem som iba vojačik a veľa nemôžem Tak ľuďom spievam o tvojej kráse. Podlím sa za teba. Prebuď sa zase. Za múrom oblakov vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruk svieti, na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva, za múrom oblakou vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva, slnečný kruh svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva, Národ môj drahý, čo ti to spravil? Za cudzie zlato vlastní ťa zradili. Celý čas klamárom slepo sme verili, ty si pokojne našu zem delili. Národ môj milý, kedy sa prebudíš? V uličkách slepých, pridlho blúdiš. Viem, že už čoskoro oči si otvoríš. Pozeraj rovno a všetko pochopíš. Za múrom oblakov vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slneč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 Zastava pláva, jej kríž na mňa máva. Soberú nám všetko. Soberú nám sem. nám sem. Vodu, chleba, teplo. Preto prišli sem. Soberú nám radosť a pocit hrdosti. Naše deti budú učiť samé hlúposti. Žiadna láska k pravde, láska v lásky. k lásky, k rodine. Všetko krásne, čo nás spája, zamknú do skrine. Tak už neplač moja drahá, ešte príde deň. Stváre zotrieme ti slzy, vrátime ti sem. Vrátime ti sem! Vrátime ti sem! Moj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruk svieti na tuto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Za úrom oblakou vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Tati a túto zem, zástava Dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate mimoriadne videnie relácie v prvej línii, v rámci ktorej dnes spolu s mojim hosťom Jurajom Poláčkom, spoluzakladateľom a redaktorom portálu Medzičas riešime aktuálnu situáciu, ktorá sa momentálne udiala neďaleko slovenských hraníc, iba naozaj doslova pár desiatok kilometrov prestrelka v Mukačeve, kde sa teda zaplietol pravý sektor o príslušníci pravého sektora do aj teda s oficiálnymi ukrajinskými miestami, hovorí sa tam o ukrajinskej armáde, ktorá zasiahla. Práve o tejto záležitosti sa dnes bavím so spomínaným hostom. Vy samozrejme môžete reagovať takisto a robíte tak na maili, ako napríklad Ondrej, ktorý píše, ak sú bojové operácie tak blízko slovenskej hranice, ako sa k tomu stavia slovenská vláda. Bolo vydané nejaké opatrenie na zosilnenie východnej hranice, tak ako to robia naši južní susedia, ak by sa boje preniesli na naše územie, mám to chápať ako napadnutie krajiny štáty uh, NATO. Ako sa potom k tomu postavia naši americkí partneri? Nebude, pre nich konflikt, nebude to pre nich konflikt záujmov brániť krajinu NATO a zároveň podporovať Ukrajinu? Alebo im vlastne o to ide? Pýta sa Ondrej. Je to celkom zaujímavá predstava, Je vzhľadom na to, že... Uh spolu s Gruzinskom, Mold... Moldavskom a Ukrajinou bola teda Ukrajina prezentovaná v Amerike ako ten hlavný partner USA, ne? ktorých treba podporovať alebo ne. na to. Takže je to úsmevná predstava, teda, že, že by chceli zasiahnuť či už na strane Slovenska alebo Ukrajiny. Uh, je to asi rovnaké, ako keby, zas, uh, ako keby sme si chceli predstaviť, že uh, Spojené štáty zasiahnu do konfliktu medzi Gréckom a Tureckom. E, to je tiež akurat v známe. Ale uh, nemyslím si teda, že uh, treba robiť nejaké špeciálne opatrenia. Ako som povedal, uh, skôr by som to videl ako nejaké uh, iskrenie medzi uh, tými jednotlivými skupinami, ktoré e, chcú získať moc v tom konkrétnom regióne. Nevidím to ako zárodok nejakej ďalšej vojny. A čo sa týka Maďarov, e, tam je e, dosť známe, alebo teda už e, sa pár ľudí vyjadrilo, že e, Maďari e, uvažujú o tom, že by e, v prípade teda nejakého veľkého konfliktu, že by e, chceli ochraniť tých svojich maďarských spolupčanov aj priamo, priamo intervenciou na území Ukrajiny. Samozrejme sú to len reči, aspoň si myslím ja, ale jednoducho, jednoducho to bolo vyslovené, takže treba sa o tom zmieniť. Maďari sú vždy, boli vždy agilnejší, čo sa týka ochrany tých svojich, tých svojich mm a je ich tam ako relatívne dosť, akože nejakých neviem teraz presne koľko, že 100 150 tisíc Maďarov, takže uh, nie sa čo uh, že majú starosť uh, o nich a zvlášť keď uh, veľké množstvo týchto ľudí už má uh, dva pasy, hej, pretože uh, v rámci tej maďarskej politiky získavania uh, alebo zväčšovania maďarského národa aj tak oni v podstate vydávajú každému prakticky na počkanie uh, maďarský pás stačí len dokladovať, teda, že viete aspoň pár slok po maďarsky a teda, že máte maďarských predkov, čo prakticky pre všetkých uh, obyvateľov bývalého rakúsko platí. E, takže tam uh, sa niečo diviť ako zvyšené angažovanosti ja. v Maďarské a Slovensko, tam nemá nejaké špeciálne záujmy, akurát o to, aby k nám neprechádzali nejakí banditi, aby k nám neprechádzali pašeráci prípadne uh, nejakí iní, uh, iní ľudia s, uh, Čiže sme hranicou šengenského priestoru, takže tam sa akorát zvýšila monitorovacia a hliatkovací činnosť na území našej hranice. No, Zuzana mi píše zase, a to som sa vás chcela ja opýtať, ale dobre, však dám radšej jej mail, že podľa nej trošku bagatelizujete. Ona má naopak pocit, že teraz momentálne sa dejú veľké veci a že Mukačevo teda je ukážkou toho, že konflikt môže prerásť na celé územie Ukrajiny, pretože podľa nej to vyzerá skôr hm. tak, že pravý sektor, ktorý doteraz teda ukrajinská armáda hojne využívala v boji s povstalcami na východe, tak tento istý pravý sektor začína oficiálnym miestam na Ukrajine spôsobovať stále väčšie a väčšie problémy. Vlastne v súvislosti s tým, čo hovoríte vy, že oni sa akoby pasovali sami do takej role obrancov ukrajinského národa a že to už ako prestáva voňať aj tým oficiálnym miestam, a toto je jej názor, a ja to doplním takú otázku, viete, to sa stáva veľmi často, že na úvod tí, ktorí vám v niečom vedia byť nápomocní, ako napríklad v prípade Ukrajiny, že ten pravý sektor sa náramne hodil na boje na východe Ukrajiny, s teda tými strašnými proruskými povstalcami, tak zrazu, keď ale vám to proste niekde inde vyskočí, tak tam vám to spôsobuje problém, to sa nerad, neraz ukázalo aj, aj v prípade tých rôznych islamských skupín, ktoré Spojeným štátom veľmi dobre poslúžili, ja neviem, ako Al-Qaida na boj so sovietským zväzom, ale potom neskôr im, už spôsobovali samotným Spojeným štátom problémy. Tak viete, že či tento istý osud nepostretne aj, aj pravý sektor, ktorý teda sa významným spôsobom podielal spolu s ukrajinskou armádou na potláčaní toho povstania, tak toto poviem ale na druhej strane im potom niekde inde vyskočí problém, že či teda aspoň toto nejak tak nevnímate, že ten pravý sektor bude stále väčším trňom v oku oficiálnym a že z toho vzniká do budúcna veľký problém? Do budúcna určite. Tamto to vidím skutočne ako veľký problém, takže v tom, v tom s vami súhlasím, ale v tomto momente to ako, problém, nejaký významný, ako významný problém nevidím. Ja prečítam vyhlásenie, vyhlásenie Dmitra Jaroša, ktoré dal vlastne dneska. Uh -huh. spolu s vedením antiteroristického centra pracujeme na stabilizácii situácie. Všetky informácie o presunoch práporov Duk z ich nasadenia nie sú pravdivé. Personál sa nachádza na základniach a vykonáva vykoná bojové misie v oblasti, za ktoré má zodpovednosť chrániť štátnu suverenitu a územnú celistvosť. Pravý sektor organizuje pokojné zhromaždenia občanov po celej Ukrajine, kde ohlasuje svoje požiadavky. Apelujem na ukrajinský ľud, aby im poskytol maximálnu podporu. Zúrazňujem všetkým členom pravého sektoru, že dnes je potrebné viac ako inokedy postupovať presne podľa pokynov svojho priameho nadriadeného. Prosím, nevenujte pozornosť nepriaz, nepravdivým informáciám, šíreným za účelom diskreditácie pravého sektora s cieľom vyvolať krvý pralievanie. Sláva Ukrajine aj to je vyhlásenie Dmitra Jaroša aj, takže uh, je to asi najrelevantnejší zdroj, ktorý k tomuto môžem uh, v tomto momente uh, povedať mm -hmm. a preto hovorím uh, že uh, to čo vlastne včera bolo prezentované ako v ukrajinskej televízii, že Dmitro Jaroš uh, sa um, chce dohodnúť a svojim spôsobom uh, tak ako bolo uh, pri uh, tých konfliktoch s armádou uh, vytvoriť uh, nejaký spôsob spolužitia aj s oficiálnou štátnou mocou, Takže e, toto, asi bude, e, toto asi bude výsledok celého toho konfliktu. E, ale e, do budúcna skutočne nevidím nejakú príliš veľkú perspektívu. Tá Ukrajina sa skôr či neskôr musí rozpadnúť, lebo tam e, nemáte vlastne žiadny, e, žiadny základ, e, žiadny štátotvorný prvok aspoň ja nepovažujem prevolanie slava Ukrajine za niečo, mm. na čo sa dá budovať akože celý štát a 40 miliónov ľudí zabezpečiť, zabezpečiť živobytie. Takže tam sa to tam si myslím, že to speje, alebo dospeje časom k nejakému veľkému chaosu. Mm. Kde potom ako pravý sektor, ktorý Časom získa ešte viac ľudí, ešte viaci skúsenosti ešte viaci zbraní, si bude vlastne robiť na územiach, ktoré si obsadí, či už to bude Galícia, alebo či už to bude územie okolo, okolo časti Kieva, smerom na západ, alebo možno aj teda za chrpárskú krajinu. Bude si proste robiť, čo chce. A, tam, ale že by, že by musel bojovať, alebo že by kvôli tomu bojo, vznikli boje na území Ukrajiny, to nemyslím. Ako hovorím, ja Hej, skôr dohodu. Hej. Dobre, a myslíte, že to, to avizované odvolávanie... Lebo, lebo teraz pravý sektor hovorí, respektíve jeho príslušníci, že chcú hlavu ministra, ministra vnútra Avakova, že za to, čo spravil, že tam poslal vojenské jednotky že ich tam postredali dvoch a neviem čo, že, že žiada jeho hlavu, že to je proste zase raz len divadielko, že nič také sa konať nakoniec nebude, alebo skôr čakáte, že ho odvolajú, aby sa, to, aby sa upokojila situácia nejakým spôsobom a zahralo divadielko Aha. pred ľuďmi. Ako to vidíte v tomto smere? No, a Avako to má relatívne nahnuté, aj teda na americkej strane. Aj to znamená, že je a, vzhľadom na to, že ako to funguje v, v ukrajinskej vláde, tak Avakov si nemyslím, že by bol verným Jaceniukovým prívržencom, skôr si myslím, že niečo, nejakým takým solitérom, aj, alebo respektíve človekom, ktorého nemá Jaceniuk úplne pod kontrolou a tým ani americká strana. Aj, takže je užitočný kvôli tomu, že robí, robí veci, ktoré no, sú potrebné aj pre súčasnú vládnu moc, ale uh, tá jeho prílišná nezávislosť uh, mu asi uh, robí uh, z, uh, príliš veľa nepriateľov. Takže je celkom dobre možné, že ho nakoniec, uh, že ho nakoniec sa pokusí, uh, pokusí Jaceňov odvolať. Uh, či sa to podarí, um, to takisto netuším, ale skôr si myslím, skôr si myslím že ostane. Uh, nakoniec uh, aj počas uh, počas počas konfliktu aj s Mitro Jarošom, tak tam sa tiež požadovali odvolávania a majdany a ja neviem ešte čo. No, to som ešte chcel jednu vec a potom prejdem na maily, že zase podľa tých oficiálnych správ včera stúpenci radikálneho tohoto hnutia Pravý sektor demonstrovali v Kieve a okrem toho aj v ďalších nejakých tých väčších mestách za odstúpenie spomínaného Arsena Avakova a nejakým spôsobom sa snažili ľudí vyhecovať, aby, aby odobrili ten ich boj, aby sa zapájali spolu s nimi, žiadali verejnosť, aby bojovala za svoje práva, na čo vraj už niektoré regióny ako Poltava, Kiev začali nejakým spôsobom reagovať. Ako to je? Majú? Viete, to sa chcem spýtať. Má medzi, Vy ste hovorili, že teda politicky nie, ale teraz tak len ľudský, že má ten pravý sektor vo verejnosti oporu, lebo viete, vždy to tak býva, že tam, kde sa žije ťažko, tá Ukrajina dnes je naozaj extrémne chudobná, na pokraji bankrotu, e, tam, kde sa žije ťažko, tak ľudia vždy ako tak smerujú najčastejšie k tým radikálnym riešeniam a vtedy aj tie radikálne strany sa tešia veľkej podpore, tak sa chcem spýtať, ako to vy vnímate, že má pravý sektor oporu? podporu bežného obyvateľstva, alebo naopak to obyvateľstvo ho vníma ako radikálov a nechce s nimi viac menej mať nič spoločné? Mm, ne, ako, nemá nemá nejakú, nejakú veľkú podporu. Je to. Však konec koncov na tých všelijakých demonstráciách podobne, ako som povedal, to tam je relatívne málo ľudí, je, to sú desiatky, stovky ľudí. Je, takže toto je realita, aj, že ktorou sa oni uh, potýkajú. Uh, uh, takže Nemyslím si, že v tej situácii, keď tie jednotlivé médiá na tej Ukrajine sú úplne pod kontrolou oligarchov, jednotlivých oligarchov, tak, že budú prezentovať situáciu tak, aby treba podporili ten pravý sektor a sami od seba jednoducho do ulic nevídu a zvlášť keď to nebude, nebude mať nikto platené ani teda nebude sila, ktorá by to nejakým spôsobom organizovala. Pravý sektor len na tie svoje výzvy do ulic ľudí jednoducho nedostane. A oni si v podstate mysleli, že ten Majdan, bol vlastne prototypom toho, že ľudca vie postaviť a že jednoducho to bude fungovať. Ale každý vie, že, každý vie, že pokiaľ by nebola ako veľmi výrazná podpora ako západných krajín, aj tak ten Majdan by jednoducho ani nebol schopný existovať takú dlhú dobu a nebol by schopný ani prerazť do takého obrovského postania alebo zbrojeného postania, keď vlastne vládna moc bola dopredu varovaná aj všetkými uh, západnými krajinami, že nesmie zasiahnuť. No. Ne. Toto, toto už sa jednoducho nestane a tá situácia uh, je vlastne pre pre pravý sektor ako veľmi nepriaznivá. Pre nich je jednoducho výhodnejšie postupovať takým spôsobom, ako postupujú teraz. Ej to znamená snažiť sa ísť nejak z okrajov, Ej to znamená, že pôsobiť tam na frontové línii, tam si vlastne základať na tom, že tí ľudia jednoducho budú bojovať, budú nejakým spôsobom indoktrinovaný a následne na to po do civilov aj to budú proste nejakí verní prívrženci, priazňujúci. Či sa to podarí urobiť, či sa to podarí nejakým spôsobom využiť na nejaký politický, politický ja neviem, úspech? Neviem, neviem v tomto momente povedať, lebo každá, keď si zoberiem ako nejaké také úspešné revolúcie, ktoré boli e, založené na e, tom, že nejaká hrdska e, pár e, odhodlaných ľudí e, ja neviem, dobila nejaké, nejakú centrálnu vládu a potom z tej centrálnej vlády e, začali e, šíriť e, tú svoju moc, svoj teror e, do celej krajiny. E, to v dnešnej dobe je už e, troška ťažšie realizovateľné, pretože keď si predstavíte ako rok 1917, he, keď bolševici dobili z iných pás tieži, bola pár, tieži bolo pár stovák, alebo pár tisíc. Hm, takisto A, kubánska revolúcia, tu by sme tiež mohli zobrať za príklad. No. Ale, ale Čiže sú, toto už nehrozí to... takéto niečo? Takýto no, scenár? Ja nemysl nemyslím si, že by to uh, mohlo hroziť uh, práve kvôli tomu, že je tu na až príliš veľká zainteresovanosť uh, tých uh, iných hráčov. hej, Lebo uh, svojho, uh, Musel by byť úplný chaos, musel by byť úplný rozvrat na tej Ukrajine, aby e, takémuto čomu si došlo. Aj, a kde by vlastne e, strátili nejaké tie... Ja neviem, Nemecko alebo, alebo Spojené štáty, že by strátili úplne všetky páky a všetky možnosti ovplyvňovať tú situáciu, ale to v tomto momente absolútne nehrozí. Hej? Mm -hmm. Protože, viete, no, je vcelku dobre známe, že či, či Porošenko alebo Jaceniu, keď v určitých momentoch boli doslováko v denom režime riadení z Bieleho domu alebo teda z príslušných vládnych miest Spojených štátov. Takže tieto, tieto vplyvy sú dneska až príliš silné, ale hovorím, to bude, bude hroziť až potom, keď respektíve keď sa znova vrátim na začiatok, že nepovažujem tento konflikt na Ukrajine za konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, ale konflikt medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Ak by došlo k tomu, že Spojené štáty by teda uznali, teda že boli porazení aj nejakým spôsobom, aj síce to neviem v tomto momente predstaviť, ale ak by skutočne k tomuto došlo, tak v tom momente sa zvráti celá situácia, vtedy by treba mohlo dôzať k tomu, čo ste hovorili, že ten pravý sektor by prišiel, ja neviem, padla by mu tam moc niekde v Kieve mm -hmm. do, do Lona, lebo je dobre organizovaný, má skutočne niekoľko tisíc, alebo možno už až desťiatok tisíc verných prívržencov, keď si k tomu prirátam aj národné gardy a nie je pre nich najmenší problém obsadiť, obsadiť Kiev vojensky a následne si tam vyhlásiť svoju vlastnú vládu a pokiaľ by tam bol ako úplný chaos na tej Ukrajine, tak áno, mohli by, mohli by tú svoju vládu udržať a neskôr presadiť a rozšíriť. Nakoniec toto sa stalo aj v islamskom štáte, na pomedzi Iraku a Sýrie. Hmm. A, Dobre, poďme na maily, sa nám tu námnožili. Dobrý večer do štúdia poslucháčom. Uh, pýta sa posluchačka, klade si takú otázku, ohrozí pravý sektor mier na Slovensku? Môj názor, že neohrozí mier na Slovensku a nie na Slovensku, však už dlhý čas ohrozujú najmä tí, ktorí už dlhý čas podporujú pravý sektor, pravidelne nezákony previedli nezákonný puč v Kieve, podporujú ich finančne logistický výcvikom Blackwater Academy. To, čo sa deje na Ukrajine dnes sa prirovnalo už dávno víc Viktoria Nulanda jej priznanie na YouTube, keď neštonú a tak ďalej. Poprvé, aká je vaša na otázku, posluchačka, aká je vaša mienka k môjmu návrhu verejne vyzvať naše slovenské verejnoprávne médiá, aby sa zúčastnili verejnej besedy napríklad na tému Ukrajina a iné prostredníctvom slobodného vysielača. Prvé čo, by, prvé, čo by mali verejnoprávne médiá vysvetliť, je teda že odôvodniť, prečo prekrúcajú pravdu, vysielajú nepravdivé správy, cenzurujú všetko s cieľom dôkladného premývania mozgov. Pozvať hostí z oboch stran, dať priestor pre poslucháčov, telefonovať, samozrejme, program bez cenzúry. Konec koncov, my platíme verejnoprávne médiá a v tejto pseudodemokracii by aký taký demokratický princíp mal mať priestor. Názor hostia, prosím. No, Anna, samozrejme, je to, je to smiešná predstava, ako nič takéto nehrozí, ako tie verejnoprávne médiá sú samozrejme provládne médiá, to znamená ovládané... Uh, povedzme eh, tou elitou, keď to tak nazvem. A tým nemyslím, že akože je súčasť eh, ako vládou, aj pretože eh, sú, tam, eh, sú tam aj zástupcovia opozície alebo respektíve niečo, čo sa eh, tvári ako neutrálne. Ale je to eh, súčasťou takého pro-bruselského eh, alebo pro-vošingtonského eh, chápania alebo videnia sveta. A tam nehrozí, že by chceli alebo boli ochotní vôbec diskutovať e, takýmto neutrálnejším alebo dokonca kritickým spôsobom. E, pre nich čokoľvek kritické znamená automaticky podpora druhej strany. To je čierno-biele videnie sveta a e, takéto jednoducho do týchto médií e, m, vôbec nemá šancu preniknúť. Ja by som k tomu dal ešte jednu e, celkom zaujímavú vec, Jeden taký uh, aktivista, nebudem menovať, aby som nerobil reklamu, uh, je celkom známy akože svojimi happeningami a svojimi hmm. aktivitami, uh, kde chce uh, propestovať uh, kvázi proti nacizmu, fašizmu a nevieme ešte čomu. Uh, ale uh, je takisto o ňom známe, že uh, na uh, stránkach, kde je administrátorom, maže akékoľvek kritické zmienky, o neonacizme a o fašizme na Ukrajine. A zvlášť týkajúce sa práveho sektora. Ja. A, uh, <laughs> je, čo za zvláštny druh schizofrény je toto? <laughs> uh, to je štandard. To je štandard. No. A dokonca uh, ja som zachytil aj také vyjadrenia, že m, áno, že je pravda, že na Ukrajine je niečo, čo by sme teda mohli definovať ako neonacizmus, ale to je ten, do, uh, to je ten dobrý. Hej? To sú tí dobrí. Uh, no, to sú vlastenci. To uh, sú vlastenci. Nie, nie, nie, že to sú tí dobrí, hej, že mm. radši takíto ako nejaký rúskí, mm -hmm. alebo nejakí rúsi, takže uh, toto je selektívna slepota, kde uh, ľudia, uh, ktorí treba s, uh, horlivo bojujú ako proti, alebo teda aspoň hovoria, že teda bojujú proti fašizmu, všetko čo sa týka uh, všetko čo sa týka uh, Ukrajiny považujú automaticky za dobré, len kvôli tomu, že na druhej strane uh, považujú ako za superá Rusko, hej, čiže považuje tento konflikt za Ukrajinsko Rusky, aj A, tým, a keďže im teda nenávidia Rusko alebo sú inštruovaní na to, aby vystupovali proti Rusku, aj, tak uh, všetko, čo je na Ukrajine, automaticky dobré. Aj, to je proste taký sek, deliaca čiara. Tam sú dobrí, tam sú zlí a nebavíme sa. Aj, a tí, tí dobrí môžu robiť absolútne čokoľvek. Aj, treba aj uh, vražiť nejaké batolata, dávať si ich na večeru. Aj, stále to budú tí dobrí, to budú tí humanisti, demokrati a uh, skutočne ich musíme zakažiť úplnosti podporovať A toto hmm. je aj v mienka týchto uh, médií. A je celkom zaujímavé, že až teraz, keď uh, pravý sektor zautočil uh, na uh, tých, ktorých uh, nepovažujeme za Rusov, aj, teda tých automaticky nepriateľov, ale až uh, keď zautočil vlastne na tých uh, no, v podstate povedme, svojich, a, povedzme. Na no. svojich. Hej. A, a až teraz ich začali považovať za extrémnictvo, dokonca už aj uh, tzv. mienkotvorné médiá. To znamená, že dovtedy a pritom oni nerobia absolútne nič iné, iba čo robia doteraz, čo robili v podstate od založenia, čo robia už roka a pol. Čiže vraždia, zabíjajú a robia teror. Pokiaľ robili teror voči Janukovičovi, ktorý bol našim nepriateľom, lebo ambasáda povedala, keď robili teror alebo zabíjali na východe, lebo to sú, to sú Rusy, tak to bolo všetko v najlepšom poriadku. No, spomenieme príklad, ľudia a podobné, tam sa to naozaj nejak extrémne neriešilo. Teda vôbec nevyriešené Upaľovanie ľudí, zrejme to no. už tak aj ostane na veky no, vieko, Alebo spomenieme čiže... Korsunský masaker, aj, to mm. sú proste známe známe prírody, známe veci, ktoré sa udiali a jednoducho nie je vôbec žiadna snaha to riešiť alebo nebude aj vyriešiť. Aj to... No počať, ale ak to pôjde takto ďalej a ten pravý sektor bude stále väčšie problémy robiť tým oficiálnym miestam na Ukrajine a teda aj svojim veľkým spojencom, teda Spojeným štátom americkým, Európskej únie. Tak my tu tak, či tak budeme musieť podstúpiť nejakú globálnu lobotómiu a budeme musieť zabudnúť na to, čo sa hovorilo predtým o pravom sektore a budeme musieť hromadne si prehodiť ten na názor, že sú už zlí, nie? To nás tak, či tak čaká, keď budú ďalej vystrájať. No práve, že si nemyslím, lebo ak sa dohodnú, dohodnú s SBU, aj to znamená s tajnou políciou, ja ešte raz opakujem. Čiže to vyhlásenie... No ja viem, to ste čítali, ale zároveň ste povedali nie, nie, aj to, že do budúcna ten pravý sektor, že to nevidíte veľmi nejak pozitívne, že on zrejme bude do budúcna veľké problémy robiť, tak hovorím, že potom budeme musieť tu kolektívne, viete, aj tie veľké médiá, budú musieť otočiť zrazu, budú hovoriť o sektore ako o tom zlomne? Nemyslím si, oni. O, Dmitro Jarov zase hlúpy nie, aj pre je pre neho je výhodnejšie ako... O, dosahovať svoje ciele a dosahovať zvýšenie vplyvu nie tým, že bude bojovať proti vládnej moci, ale že uh, bude uh, sa snažiť aspoň čiastočne koordinovať uh, svoju, svoje aktivity. E, uh, ja to skúsim, uh, skúsim takto online prekladať. No. Uh, uh, jedno vyhlásenie, čo povedal podpredseda frakcie strany. Uh, frakcie strany Národný eh, front eh, vo Vecholnej rade Andrej Pieteriuk eh, eh, na eh, kanáli 112 Ukrajina. Takže eh, Vasilij Gricák, eh, nový šéf Ukrajinskej bezpečnostnej služby, čiže SBU, eh, tak eh, no, hovorí, eh, tak bolo povedané, eh, že bolo dohodnuté alebo práve podpísané na, osobno, na osobnej úrovni s Mitro Jarošom, že, sa, že uzavreli dohodu, ktorá, ktorá, ktorá, sektoru, ktorá pra, že pravý sektoru, že sektor bude pomáhať, bude pomáhať svojimi schopnosťami a silou SBU, čiže tajnej policii vykonávať alebo teda nastoliť poriadok, mm -hmm. ktorý tak ľudia očakávajú na Ukrajine. Toto bolo povedané včera aj, na, na, na programe 112 Ukrajina. Aj, to znamená, že si nemyslím, že toto je vec, ktorú by si treba z Jaroža alebo SBO len tak vymyslelo, a keď si predstavíte, akým spôsobom vlastne bola dosiahnutá dohoda o, o zainteresovaní pravého sektora oddielov duk aj do vojenských operácií na východe, to znamená vymenovaním Dmitra Jaroša za poradcu generálneho štábu, mm -hmm. tak o, o, toto mi prípada ako skutočne veľmi obdobný, o, obdobná schéma. I to znamená, že o, Dohodneme sa teda, ne, že vy, vy tu nám chcete robiť nejaké poriadky, my tu nám máme vládnu moc, aj, takže nebudeme proti sebe uh, aspoň navonok uh, bojovať, ale uh, radšej sa nejakým spôsobom dohodneme. Uh, dohodneme. Mhm. Aj, takže uh, hovorím, toto vlastne, m, ak, ak toto bude ďalej pokračovať takýmto spôsobom, tak uh, hovorím, uh, nevi, nevidím to ako nejakú hrozbu pre nás a pre Slovensko, že by sa tu na niečo malo udiať. Ale jednoducho bude pravý sektor neustále silnejší a to, čo sa mnohokrát hovorilo, že samotný pravý sektor, respektíve strana sloboda alebo extrémisti, či už neonacisti alebo dokonca až nejakí fašisti a podobne, že nemajú priamu volebnú podporu Uh, tak uh, nedá sa to ale povedať o celkovej situácii na Ukrajine. V tej Vrchovnej rade je množstvo ľudí, uh, ktorí buď prešli priamo zo, zo slobody uh, alebo z pravého sektora do iných strán a tam to celé radikalizujú. Takže uh, ak uh, dôjde k nejakému uh, schaotizovaniu celej situácie na Ukrajine, je celkom pravdepodobné, že za pomoci treba z vojenských oddielov alebo ozbrojených oddielov pravého sektora by sa kľudne mohla udiať nejaká taká situácia typu uchvátenia moci, v, ja neviem, za, ako, ako bolo po zapálení po zapálení ryského snemu v 33., či v ktorom v Nemecku. Hej. Mm. Takže nejaká takáto provokácia, že by, že by tomu došlo a následne na to by uchlatil či už Dmitro Jarož, alebo proste nejaký takýto radikálny politik moc. Aj keď teda v tomto momente žiadného charizmatického politika, ktorý by to tam vedel nejakým spôsobom manažovať, nezávisle od nejakých ďalších, Uh, Veľmoci nevidím. Hej. Asi mm. Vítor Jariš je ten, ktorý uh, má najväčší vplyv a teda najväčší rešpekt. Ale zase nemá nejakú politickú podporu. Ale to nemal ani Hitler. Uh, no vidíte, získal počase. No. Možno, no. že aj jemu sa podarí. Uh, dáme ešte jeden mail a potom si dáme pesničku. Píše, Kto nám to píše? Erik z nového mesta, že nepočúval od úplného začiatku, ale má otázku, ako je možné, že na videu z Mukačeva je toľko aut s českou a polskou štátnou poznávacou značka, značkou. Teda na autách myslím aj tých jednotiek, čo tam zasahovali. Ďakujem za odpoveď, ale teda aspoň názor na to, že, že... Ako je možné, že sú tam auta s českou? Ja som to vlastne aj v tom úvode spomínal, že tam bolo množstvo aut s českou poznávacou značkou a ako píše poslucháč aj s polskou. Kde sa tam vzali? Prosím vás. Hlavne si treba uvedomiť, že na Ukrajine je veľmi drahý a veľmi komplikovaný prevoz značik, takže množstvo ľudí tam jazdí s pôvodnými značkami, jednoducho je to pre nich lacnejšie a výhodnejšie. Skôr ma ale zaráža iná vec, aj to znamená, že jedno z tých bolo podľa policie Českej republiky kradnuté. Aj to je. Ďalšia z charakteristík Ukrajiny alebo teda krajín, ktoré sú na východ od našej alebo Polskej či Maďarskej hranice. Jednoducho je to už dneska Folkor. Mnohí z vás možno už počuli príbehy také typu, že kúpil si nový Gov alebo nechal si doviez niekde zo do západného Nemecka nový Passad alebo nejaké podobné takéto auto náhodou sa rozbije zrkadlo a v zrkadle sú doklady a kľúče s uh, ruskou, teda, alebo ukrajinskou, uh, uh, s ukrajinskými uh, charakteristikami, alebo proste ruský techničak, alebo ukrajinský techničak. Takže dneska je to súčasť uh, organizovaného obchodu, kde tie uh, autá sú dopredu vyselektované, vybrané, aj, aby sa ďalej um, používali niekam na východ od nás. Aj, takže toto je skutočne niečo, čo, si, čo je asi najlepšou charakteristikou dnešnej Ukrajiny. Je to proste mafiánsky štát, aj kde nie je vôbec žiaden problém, aby bojovali uh, voči sebe uh, dve mafie a tvarili sa ako súčasť štátnej moci, kde je úplne normálne, keď zabijú nejakého neozbrojeného civilistu a nič z toho sa nedeje, a keď je úplne normálne, že sa používajú uh, nejaké uh, ukradnuté auta a nič uh, sa nedeje, a keď jediné, čo vlastne z našej strany, ako zo strany tzv. demokratov a humanistov príde, je veľké no, no, no. A keď Ukrajina nastaví dlaň, tak tú dlaň obsypeme, obsypeme dolármi alebo eurami, alebo teda zbraniami, no. alebo a tak ďalej. Ale, Aj, takže... no nech sa páči, dopovedz prepačte. prepáčte. Ej, takže jediné, čo vlastne od Ukrajiny e, požadujeme, respektíve Amerika požadujeme, aby sa vytváral nejaký deliaci štír medzi, e, alebo teda hradza medzi e, Ruskom, a, ako Ruskom ako ekonomickým priestorom a Európskou úniou. To je e, asi jediná, e, jediná e, vec, ktorú od Ukrajiny požadujeme v tomto momente a, Uh, nič viacej k uh, uh, tomu nepotrebujeme vedieť a dáme im vlastne toľko peniazy a toľko zbraní, koľko potrebujú, aby sme toto dosiahli. Alebo teda Spojené štáty, aby to dosiahli. No, ale však práve v tejto súvislosti chcem zareagovať, lebo teraz vám prečítam dve najnovšie správy. Ich nebudem čítať celé, ale vyšli no oficiálnej tlačovej agentúre a postupne ich teda preberajú iné, iné médiá. Na Ukrajine sa blízka najlepšie časy, pán Poláček ja vám poviem prečo, lebo prvá správa hovorí o tom, že Spojené štáty už v novembri chcú začať s výcvikom ukrajinskej armády a na základe ktorého by koncom novembra teda už mohli začať reálne cvičiť a dnes to uviedol veliteľ amerických síl v Európe takže to je prvá dobrá správa pre, pre Ukrajinu, že teda už ich budú američania cvičiť a druhá dobrá správa pre Ukrajinu že Porošenko vyzval na odzbrojenie všetkých nezákonne ozbrojených formácií vyhlásil tvrdý boj. Takže ja neviem, teraz hovoríte, že je to ešte stále taký mafiánsky štát, no ale už Porošenko povedal, že už nebudú ozbrojení aký títo polooficiálne polo vojenské jednotky a zároveň tam už Amerika zasiahne tvrdou rukou a začne cvičiť armádu, ktorá bude dosahovať vynikajúce bojové úspechy a teda tam zavedie poriadok. Tak na dobré časy sa plíska, nie? No, no, tak, Konečne uh, bude poriadok v tej krajine. To, to bolo aj Hitlerovskou v Nemecku, hej. <laughs> No. no a nepovažujem to za štát, ktorý by mal byť pre niekoho vzorom. V každom prípade, ako už som sa vyjadril, tie všelijaké veľkoube prehlásenia ukrajinských predstaviteľov netreba brať vôbec vážne. Aj to znamená, že to treba jednoducho ignorovať. A čo sa týka amerického, amerického zasahovania, je samozrejme známe, že ruské, ruskí vojaci, ako sú na strane tých separatistov, to znamená rôzne speknazy, dodáva sa ruský vojenský materiál a podobne, ale zase na druhej strane je takisto známe, že na stranu tých separatistov dopadajú húfnice, teda dopadajú náboje z húfnic, ktoré nemajú vôbec nič spoločné s Rážou, ktorá bola používaná na Ukrajine. Sú to hufnice z amerických... Teraz sú to americké hufnice, alebo sú to hufnice treba z, z Polska a podobne. Takže to znamená, že, že to zasahovanie respektíve výcvik, alebo účasť týchto, týchto amerických vojsk alebo amerických vojakov, či už špecialistov, alebo teda nejakých priamo vojakov, ktorí obsluhujú tú techniku, tá, tá je už proste dávno z náma. No známa akože, ano, akože to našim mainstreamovým médiám, teda nevadí, viete, že to ja už som sa pýtal viacerých hostí, ja som stále na to nedostal nejakú takú, že, odpoveď, ktorá by ma uspokojila, tak budem s tou otázkou otravovať <laughs> aj vás. Tak, keď by ste pred, ja neviem, dvomi rokmi vyhlásili, že Spojené štáty teda tam zasahujú na Ukrajine, no tak by vám boli povedali, že to, čo ty konšpirátor tu trepeš, aké Spojené štáty, čak, čo oni s Ukrajinou nič nemajú. Potom Nulandová prizná, že však 4 miliardy dolárov tam vrazili, aby tam vyhecovali, alebo 5 miliard, aby to tam vyhecovali, týkať ako Majdan. Ja, ja to stále musím uvádzať na pravú mieru, hej, pretože nemám rád, keď sa zavádza. Väčšina ľudí hovorí, že 5 miliard stál Majdan, ale bohužiaľ nie je to pravda. 5 miliard podľa vyjadrenia Viktorie Nuland, ja som to počúval, aj to bolo na donorskej konferencii v Washingtone. Stála, boli investície vlády Spojených štátov od začiatku samostatnej Ukrajiny na podporu demokracie až do decembra roku 2013. Aj to znamená, že keď... Buďme presní, dobre? Dobre, aj takže, Ale samozrejme už nepovedala, v akých, v akých sumách a v akých časových reláciách Napríklad viem, že na, keď bol svojho času Juščenko zvolený na, za prezidenta, tak dostal ako z amerických zdrojov 300 miliónov dolárov na voľby. Hej. Čo si myslím, že je niečo, čo si bežný Ukrajinic ani predstaviť nevie a potom sa nedivme, že bol jednoznačne zvolený za prezidenta. No, no čiže dobre, tak tu sa ospravedlňujem, teda to bola chyba moja, že som povedal, že teda išlo to tam na podporu Majdanu, dobre, opravili sme to, ale v každom prípade ste ste zachytili aj informáciu, že bývalý gr gruzínsky prezident Sakašvili bude ho teraz platiť americká vláda mu bude dávať peniaze. On sa stal nejakým gubernátorom tej oblasti, neviem teraz, či v Lvove, alebo kde, proste niekde. Odise, v ne... v Odese. Teraz ho bude platiť americká vláda. Teraz sa dozvieme správu, že ukrajinskú armádu bude cvičiť americká armáda. A teraz, že No ale všetko to vyzerá tak, že tí konšpirátori, ktorí tvrdili, že Amerika tam proste má svoje záujmy a že to tam hecuje, tak vyzerá to tak, že do čerta aj hádam pravdu mali. No ale teraz, že jak sa tieto postupne správy objavujú a stále to začína jedno do druhého zapadať, tak akoby naše médiá na to stále ešte nejak nereflektujú, stále na to neupozorňujú, že počkajte, vydržte, že stop, ľudia, my sme tu niečo hovorili, ale vyzerá to úplne inak, že, že pozor, že tuto... Už začína americká vláda tam tých ľudí nejako podporovať, vojakov cvičiť a tak ďalej. A my sme hovorili niečo iné, tak sa vám ospravedlňujeme, musíme si dať pozor, hej, že stále akoby nie je nikoho, kto by na to nejako poukázal, že však ale tí konšpirátori, ktorých vy tu zosmiešňujete a robíte z nich bláznov. Tak oni mali vlastne pravdu, keď tvrdili na začiatku, že tam Ukrajina, že Ukrajina je do veľkej miery vyhecovaná aj Spojenými štátmi celý ten konflikt. A nie nikoho, kto by sa za to vlastne ospravedlnil. Ako je to možné. Ja toto stále nerozumiem, pán Poláček, že ako je možné, že keď nakoniec sa potvrdí to, čo tvrdili tí zvláštni ľudia, divní konšpirátori, že sa to nakoniec potvrdí tak ako pri tom Snowdenovi, ako pri Assangeovi a podobné veci, že stále aj tak nie je nikoho, kto by sa za to ospravedlnil tým ľuďom, ktorí boli očierňovaní pred tým. Ako no. je to možné? Pozrite sa, mňa vyhodili kvôli tomu z osazky, že som mal taký postoj, ako som mal. Hej, to znamená, že uh, jednoducho som nebol ochotný uh, akceptovať uh, realitu, ktorú tieto médiá neustále prezentovali. A uh, keď som tvrdil, že uh, na Ukrajine uh, extrémizmu začína byť uh, uh, už od začiatku, v podstate uh, aj pri tej prvej vláde, že tam uh, tretinu uh, tých vládnych miest, alebo skoro tretinu vládnych miest, ako obsadila strana Sloboda, alebo nominanti strany Sloboda, aj väčšinou tých silových sektorov a strana sloboda, pritom to bola normálna neonacistická strana, aj, tak jednoducho nikto ma, nechcel, uh, nikto ma nechcel akceptovať, nikto nechcel akceptovať tieto názory, veď každý tvrdil, že to je ako uh, nič sa nedieje, že to sú demokratia, neviem ešte čo. Uh, keď som tvrdil, že sa to ukáže počase, no, no. že som mal pravdu, no. a uh, že budem žiadať o tak radšej každý sa mnou prerušil z týchto ľudí, uh, od tých no. uh, nejakých kontakt a neverím tomu, že sa mi ospravedlní. A zlohažké to som hovoril o tom, že pravý sektor sú jednoducho čistí náckovia, z ktorých jednoducho normálny človek nikdy za žiadnej okolnosti nemôže podporovať. A takisto tie rôzne dobrovoľnícke bataliony, ktoré tam hajlovali a podobne. Ako ospravedlňovať toto, že na druhej strane, že sú nejaké rusie. A tam boli ináč, v Rusku boli tiež aj že ktoré sa otvorene hlásili k nejakým takým runovým všelijakým znakom a podobne. Hmm. Aj, ako, myslím, že rôzne dobrovoľnícke alebo teda nejaké skupiny aj na tej ruskej strane. Aj v Rusku sú ľudia, ktorí prezentujú nejaký taký bolševický nacizmus alebo niečo podobné. A ospravdňovať to týmto, aj že keď ja poviem teda, že sú tam takíto aj, že prečo ich podporuješ, ale v Rusku sú takýto. No, tak ako toto, je, toto nie je uh, so, logické jednanie, toto nie je jednanie uh, hodné civilizovaného človeka, proste nemôžem podporovať uh, teroristov, nemôžem podporovať uh, ľudí, ktorí popierajú základné ľudské práva aj ktorí uh, adorujú alebo teda obdivujú uh, tých uh, banderovcov alebo teda ľudí z, uh, z tej um, ukrajinskej postaleckej armády, aj, že, ktorá tam uh, vyvraždila niekoľko stotisíc ľudí, ľudí. Hovorí sa skutočne o stovkách tisíc ľudí, keď no. uh, zrátam ako tých ľudí, ktorí boli uh, zabití uh, ako poliakú, ktorí boli zabití v Haliči, alebo uh, keď vlastne uh, si primyslím ako v uh, Babom Jari, aj, tam, uh, tam bolo zabitých 150 tisíc ľudí. Sice to boli nacisti, ale od práve týchto uh, nacionalistov ukrajinských. No a toto všetko sú... Toto všetko sú veci, ktoré boli známe. Hej? Pre každého, kto mal otvorené oči, kto uh, jednoducho vníma situáciu uh, bez nejakých ideologických uh, nejakých okuliarov. Uh, my nemôžeme podporovať týchto ľudí. To sa proste nedá. A uh, Či je to, to uh, jaceniu ako premiér, alebo či je to uh, Porošenko. To sú proste ľudia, uh, ktorí uh, robia nejakú tú svoju ja neviem, politiku, alebo uh, robia vyhlásenia, ktoré sú ďaleko za toho, čo som ochotný akceptovať ako uh, vyhlásenia nejakých demokratických politikov. A Myslíte si, že, uh, že uh, sa mi niekto nie. niekedy Nie, nie, nie. nie. Predpokladám, sami... že nie. Predpokladám, že to naberie ten istý scenár ako vždy. Ja vám poviem, ako to väčšinou končí, keď ste kedysi povedali napríklad, že že pozor, dávajte si pozor na maily, na komunikáciu, s kým rozprávate, ako, a komu, čo posielate, lebo dáte si pozor, lebo niekto to môže sledovať, tak viete vám povedaný, <tý> paranoidný bazón, že konšpirátor sa bojí, že tu všetci všetkých sledujú, proste celý vyplašený, No a nakoniec sa ukázalo, že dočertá, ale že tie Spojené štáty fakt všetkých sledujú a dokonca aj takých akože svojich spojencov NATO, jak Merkelovú, <laughs> francúzských prezidentov, že akože všetkých sledujú, úplne, že hrozné. A teraz iba vám chcem dopovedať ten, že ak to končí, že nakoniec teda nie, že nebude nikto, kto sa vám ospravedlní za to, že vás vysmial, že ste blázon, paranoidný, ale on tak potom pred vás príde a povie vám, a ty si teraz objavil teplú vodu, čo si ty za blázna, však to je jasné, že nás sledujú, lebo to robia pre našu bezpečnosť. To je s všetkým, <tým> ja ja veď, ako, že ty si myslíš, že, že tu nesledujú, však to je jasné, že nakoniec sa to takto otočí, viete, že šak všetkým to je jasné dlhú dobu, len vy ste blázon, ktorý to posledný zistil. <tým> takto sa to zvyčajne otočí. Viete, ono, ono, ja považujem týchto ľudí skutočne za prívržencov totalitných ideológií, pretože m, treba si vlastne uvedomiť to, čo uh, už svojho času ako hovorili otcovia základatelia na uh, Spojených štátov, že uh, nemôžete vymeniť uh, bezpečnosť za slobodu. Hej. Že ten, kto sa vzdá svojej slobody, nakoniec tráti. Teda, uh, uh, ako to je? Ale viem, čo <laughs> chcete že povedať, ne? že začne lipnúť nejak na bezpečnosti, tak sa vzdá svojej slobody. Ja Áno, neviem, To znamená, znamená že uh, to vlastne začne obmedzovať tie rôzne tie svoje práva a nakoniec všetko stratí. Hmm. Nebude mať nakoniec ani bezpečnosť a nebude mať ani slobodu. A toto vlastne sa deje po celom svete. Aj títo ľudia si neuvedomujú, že podporou takýchto všelijakých vyjadrení, takejto politiky v podstate stále, neustále podporujú zavádzanie totalitarizmu a neustále sa priťahovanie tých rôznych skrutiek. A nakoniec aj uh, to, čo sa momentálne uvažuje, hej, to, či už je to na Ukrajine alebo v západnej Európe, to znamená, že uh, uh, obmedziť vlastne kritiku pod zámienkou toho, že uh, musíme byť teda akciech schopnejší. A to je jedno, či sa to týka imigrantov, či sa to týka uh, politiky uh, ja neviem, na Strednom východe alebo na Ukrajine. Uh, Nakoniec títo podporovatelia podporovateľia a musíme týchto kritikov potlačiť, lebo nenávidíme, ja neviem, medzičas nenávidíme, Poláčka nenávidíme a nevieme čo. Aj tak nakoniec to skončí tak, že zakaže sa slobodný sa prejav každému. Aj tým, ktorí na začiatku boli veľmi radi, že konečne ten, ten blázon Poláček zmlkne. No dobre, dám ešte, hádam posledný, lebo už toho viacej nestihneme od Petra ktorý teda píše aj na základe čo sme teraz rozprávali, že podľa tých oficiálnych vyjadrení ešte nedávno nám teda západní politici a ich spriaznené médiá hovorili, že Ukrajinci začali protestovať na Majdane preto, lebo sa im žilo veľmi ťažko. A teraz sa pýta Peter, že pochopili, že sa nenaplnili ich ideály, dnes to už radoví Ukrajinci chápu alebo ešte stále žijú v tom sne, že skratka im toto všetko pomohlo. V každej ťažkej dobe je výhodné, keď máte nepriateľa, na ktorého môžete poukázať. Takže tá televízia, alebo respektíve masovo komunikačné prostriedky na Ukrajine tým, že sú plne ovládané, či už oligarchami, alebo teda vládou, tak je to všetko smerované tak, že za našu situáciu môžu Rusi, ktorí na nás útočia aj takže No aj z tých Ukrajincov skutočne nerozmýšľajú a jednoducho to vnímajú tak, uh, žije sa nám ťažko, lebo Rusy, uh, yeah. Alebo kvôli Rusom. No ale um, zachytil som teda samozrejme aj nejaké uh, postrehy toho, že uh, nič sme nezískali na to Majdane, aj jedných oligarchov sme uh, vlastne vymenili za druhý, yeah, no. uh, zničili sme si uh, menu, zničili sme si krajinu, aj Rusom sme ododdali Krým, Strátili sme Donbass aj, takže proste jedna katastrofa za druhou. A čo sa týka nejaké európskej perspektívy, vôbec nerozi. ako dneska, dneska už každý nad Ukrajinou, proste Ukrajina čierna diera, aj, do ktorej sa proste nikto nechce nejakým spôsobom dotýkať. Hm. To už je proste len záležitosť od ľudí ako a Zorinda. <laughs> Dobre, tak zaujímavé sme toto uzavreli. Pán Poláček, budeme musieť končiť, lebo za chvíľku začína ďalšia relácia. Musíme sa tu prestriedať v tomto našom štúdiu. Takže ja vám len veľmi pekne poďakujem, že ste si teda aj v tomto neskôrčom čase teda našli čas na naše rádio a že ste nám venovali teda dve hodiny vášho času. Ja verím, že teda do budúcna budeme svojou moc s vami teda ďalej pokračovať a možno sa dohodneme v dohľadnej dobe na nejakej užšej spolupráci s vašim, uh, s vašim portálom, ak teda bude aj z vašej strany ochota. Myslím, že naši posluchači by to len a len privítali. No, ďakujem pekne, budem sa tešiť na do Tak sa majte pekne dopočutia. To bol vážený posluchači môj dnešný... Host v rámci toho takého mimoriadného vydania relácie v prvej línii, aj keď ja som už vlastne naznačil, že budeme skôr v týchto časoch sa vám hlásiť, môj dnešný host teda Juraj Poláček, spoluzakladateľ a redaktor portálu. Medzi, medzičas bavili sme sa o tej aktuálnej situácii v Mukačeve. Z tejto relácie je teda viac menej podľa toho, čo povedal môj host, jasné, že teda nemusíme sa obávať nejakého prerastenia tejto udalosti na celé územie Ukrajiny a už teda vôbec nie je nejakého zásahu na Slovensko, takže uvidíme, do akej miery sa táto jeho... Predikcia alebo predno, prognoza potvrdí. Budeme to sledovať samozrejme ďalej. V tejto chvíli sa s vami ľúčia aj Boris Koroni. Majte sa pekne a do počutia. dostoupá nad mraky čtyři muži spadáky, tváře se černají barvy ven si jsou s střelitem před krásný noci se vznášejí tmou a jim padáky se otevřou k zemi se řídí jeden z nich skok posledním z posledních Jasmer kadal bez pozvání, skosou v evaku. Lena o zem z nedíchní nepoznání, nevýhoda padáku, Čas na slzy jde se dal, strážnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, mu rozpůlil majonet. Když potom měsíc posáhl stín, byl lestr střelec z postružin. Natáhnul, zamířil, vypálil a úplně přesně strefil cíl. Zase smrce do lídeli kráda, hladová, velice, Malá, trvá kulka, ráda, záda, nevýhoda v mesníce. Zase smrce do lídeli kráda, hladová, velice, Malá, trvá kulka, ráda, záda, nevýhoda v mesníce. A co zbyli, blíží se před, stál je oslovil kolomek, hlasitě štěká, jak suživej pes, už něco zítra už bylo jen dnes. Letad to stoupá na mraky, deset mužů zpátky, ale co tak vám potom povídal, tak to jí dobře, jak to bude dál tak smrtka dálko soumává, to se nemění, Po rádku temreška trochu hravá, nevýhoda válčení. A tak smrtka dálko soumává, to se nemiení. Po rádku temreška trochu hravá, nevýhoda válčení.